Mi ez a beképzelt vándormadár, aki magán kívül nem érdekel semmi másba, egy csak hogyha a szót? Mit keresik? Fiala János vagyok. Itt fogadtak be? A kíváncsisad a helykeresés a jobbító szándék hagyt. Felmegyek képzelt árbózkosarabba. Kezdtek. Az elmúlt órában egy korábbi adásunk ismétlését hallott. Hát letelt a próbaidőm. Egy hét múlva, ha nem zuhanok le, ha nem gázolnak el Nyugat-Európában, ha a is nem viszel, mint a szudáni moszkvai nagykövetet, akkor megint belevágunk. Péntekre senkit sem szerveztem szeptember 1 akkor csak mesélni, mesélni és mesélni fogok aztán, ha önök telefonálnak, jó, ha nem, akkor pedig 8-kor, 9-kor, fél 10-kor, immáron, amikor akarok, hazamegyek. Ma 2017. augusztus 20-a volt vasárnap, 27-e lesz vasárnap, akkor ma 25-e van. És péntek... 6 percen múlott reggel, 7 óra, ez a Kejfej minden, amit azaz napról tudni kell. Vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János műsora. Soha többet nem fogom azt mondani, hogy felkelt Jancsi. Nem azért, mert baj volt eddig azt mondani, de Kejfej Jancsi. Készülnek az új szignálok. Mondjuk a zsufa lehetett volna egy... Fokkal kedvesebb, de hát Istenem! Nagyjából 10 perc múlva, vagy inkább egy negyed óra múlva Bácska Jánossal beszélgetek a Bakácsfest eseményeiről, fél nyolc után Wintermantel Zsolttal beszélgetek, nyolc óra után Karácsony Gergelyel, fél kilenc után felül az újpesti önkormányzat egyik emberét és Lebonyolítom azt a beszélgetést, ami korábban nem jöhetett létre, mert a riportalany az fogta magát. és, a és Nagyjából 39 óra után van egy egész negyed óránk, mert 9 órakor pedig feljövöm Császi Zsoltot, és fel beszélgetek 10 óráig. Csak aki most telefonálni akar, az most tegye, vagy 39 és 9 között, vagy hívjon ahol hol 061489 0999 -09 és 06 36 77 Egy hét múlva egy ilyen viszonylag nagyobb speak az, ahogy betelefonáltak, ami a kéffelyacsi sohasem úgy működött, mint más műsorokban, de nem csak ez különböztette meg ezt a műsort az összes debitől. Ez ügyben nagyon számítok Önökre. Ezzel kapcsolatban egyetlen egy dolgot szeretnék élményként megosztani önökkel, és erre nagy valószínűséggel, ha életben leszek, és adásban egy hét múlva is sor fog kerülni. Én nem tudom, kinek mi adja azt, amitől embernek érzi magát. Ugye egyszer megkérdezték tőlem, hogy illetve a lányom megkérdezték, hogy mennyire szeretem, és azt mondtam, hogy legalább annyira, mint a munkám, és ma már nem mondok ilyet, de nekem gerincet és. Valamiféle komfort érzetet, mint amikor az ember lezuhanyozzik, izadtság után, vagy akár a balaton utána, a rendesen aludni, ha nem fürdöm meg. Azt a munkám biztosítja. A munkám, amire azért nem árt, ha más is odafigyel. Tehát pusztában kiáltott szó a kejfejjancsi sose legyen. Ha pusztában kiáltott szó, abba lehet hagyni. Olyanná válik akkor a kejfejjancsi, mint a szobor, amely el van ásva, és akkor fel lehet tenni az örök kérdést, hogy az elásolt szobor az egyébként esztétikai alkotása vagy sem és látják ezt is úgymondom, mert megértem ebbe, hogy miért telefonálna bele valaki, ezt nem tudom, nem tudom elmondani, és így aztán a történetet fogom elmesélni. Valamikor októberben elkezdődik majd a nagyon messzire jött ember az Aquarium Klubban, reményeim is szerint ugyanabban az összeállítással, filipóval és Bakáccsal, de tegnap előtt haknisztam a Strandfesztiválon. A Strandfesztivál az szintén ilyen szigetes izé, önök sziget megjelentést hallottak. Fuggalmam nem volt arról, hogy hányan lesznek ott, volt bennem némi aggodalom, hogy ez mégiscsak más közeg, mint ahol én általában létezni szoktam. Azt eldöntöttem, hogy egy téma lesz, az a jövő évi választások, de egész egyszerű csak olyan mértékben, amilyen mértékben az ott jelenlévőket ez érdekli. Amikor megjelentem 5 kor ami egyébként ott a Diákitel sátornál szerintem a legjobb idő, hát nem mondanám, hogy tömegek voltak, és nagyon hullámzó volt a jelenlévők száma, ez nagyjából a 10 és a 30 között, vagy 35 között váltakozott. Jöttek, mentek az emberek, leültek, hozzászóltak, leültek, nem szóltak hozzá, leültek, nem is emiatt, majd szóláltak és elmentek. Más körülmények között lehet, hogy ez zavart volna ott a Strandfesztiválon, strandfesztiválom már csak azért ez zavart, mert ha bár kilátás ott közvetlen, a Balatóra nincs, de valami olyan festői környezetben voltam, beleértve vagy egy nagy színpad mellett ültem, tehát ahol egy zenekar játszott, hát nem nagyon lehetett uh, hallani, de amit hallottam, közelültem az emberekhez. Mondták, hogy menjek távolabb, de mondtam, hogy én lemegyek a nép közé. A nép meg nem távolozott el tőlem, amikor oda mentem. Egy ilyen nagyjából tízfős, mag volt, akikkel beszélgettem. Két gejfejancsi hallgató és főtanúja volt ennek a beszélgetésnek, tehát <kül> az, hogy én itt hazugságokat beszélek, vagy igazat, azt vissza tudják igazolni, de kiderült, hogy fiatalok között is voltak gejfejancsi hallgatók. Bakos Anikó és Prohászka Gábor is tiszteletét tették ezen a délutánon. Egészen fergeteges élmény volt. Nagyjából 6 óráig tartott, miközben fél 6-kor véget lehetett volna vetni neki. azt kérdezik, hogy mi volt benne felgeteges, nem tudom elmondani, maga a beszélgetés. Ami alapvető élmény volt, az, az nem csak az aktivitása volt a jelenlévő fiataloknak, valamint azt, hogy nem akartam rájuk az ajtót, amikor éppen nem tudták eldönteni, mikor volt a rendszerváltozás 98-ban, 88-ban, 91-ben. oké, okay, 98-at nem mondtak, de 91 sem mondtak. De végül nem nem órát tartottam. Szóval. Ugye mindenki a kereskedelmileg értékes korosztályra haj, de ez itt a Strandfesztiválon nem azért volt fontos, hogy az a korosztály, akik ott voltak, azok egyébként vásárlóerőben mit képviselnek, mert hát a vásárlóereik nem nagyon foglalkoztatott. De hát az átlag életkor Bakos Anikót és Prohászka Gábor is figyelembe véve, akik azért 30 plusz, 40 plusz, a Gábor esetében pedig már 50-et jelent. Szóval és tettel az átlag életkor valahol a Gáboráikkal együtt is nagyjából ott olyan 25 év volt, a Gáborékat leszámítva pedig 22-23. Nem mondom, hogy én ebben a közegben magam is megfiatalodtam, mert semmi szükségét nem éreztem annak, hogy más korú legyek, mint aki vagyok. De a hozzáállásuk, a reflexióik arra a világra, amely ugyanaz a világ, mint amiben önök és én élek, az teljesen elvarázsolt. Némely pillanatban úgy tűnt, hogy ez a varázslat kölcsönös, hát amikor pedig a végén kiderült, hogy a jelenlőknek nagyjából a fele kejfejancsi hallgató, hát akkor azért azt, hát nézzék, kívánom önöknek, hogy legyen ilyen élményük. A Strandfesztiválon. Szóval a Strandfesztiválra az emberek alapvetően a fial miatt mennek. És akkor nagyon finoman fejeztem ki valamit. Sokszor a fejemben van az, hogy elmúlt -e az én időm, meg én magam is elmúltam, -e, hogy mennyire pusztába kiáltott szó mindaz, amit én különböző mikrofonok mögött különböző frekvenciákon teszek. Hát, ez a szerda este, ott Zamárdiban, azt nem is mondom, hogy az ellenkezőjét bizonyította, de minden esetre egy visszaigazolás volt, amely a szeptember 1 kezdés előtt nem jött rossz, rosszul. Köszönöm Istenem! Ha hozzá akarnak szólni most egyik, mert rövidesen felhívom Bácsukai Jánost, 01 489 099 és 0367. Ha azt kérdezik, hogy miért szuljanak hozzád, elmondhatják, hogy mennyire élvezték a tegnapi videóton Partizán Belgrád mérkőzést. Én nagyon élveztem. na nem érzem, senki hallgatja. a kettő közötti különbséget hazonkorászni tudnám, 061 egy, de most 150 más a maradt arra, hogy életjelet mutassanak. Azt követően ezt átmenetileg nem fújják. Nem lesz mód, hogy megtegyék. Ha valaki megteszi, megköszönöm, ha nem, azt is tudomásul veszem. 0-1489-0999 és hat, Talk to me legközelebb kerek egy hét múlva találkozhatnak szeptember elsőjén. Akkor nagyjából egy hét hetes menetelés lesz, aztán két hétig nem leszek, akkor hol a honpolával utazom el, hol a lányommal, aztán ismét egy menetelés következik. Az december, hát úgy karácsony előttig tart. Az nem változik, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsóldás, az sose változik már. Ani itt vagy? Valamok a c 8 a születelembe hát nem You. Jó reggel, csak megnézem, hogy melyik telefon ez, ez. A műsort a önkormányzat támogatja. Mindentől független, azért megkérdem, hogy látta -e a tegnapi meccset. Nem, azért bakácsvesztem vagyok most Legal. három napig. Jól járt vele. Jó járt vele. Akkor maradjunk is a Bakács-feszten, ezzel kapcsolatban a vonalban Bácskai János Ferencváros polgármester, és akkor azért egy rövid útinformot mondjunk, hogy aki rutinból közlekedik, most hogyan ne közlekedjen ott a környéken? Ne jöjjön a Bakács utcába. Tehát a Duna felől nem lehet bejönni, mert a Bakács nagyjából ez a, a szabály. Két színpad van. Mi a különbség a két színpad között beleértve, vagy a méretük is különböző? A tematika a nagy színpadon nem. nem, nem... Elviszi a hangját a cica, nem tudom, erre jár. Aggódnak már büdök, hogy így -e jobb legyen a. Lehet, hogy ki kellene ugrania. Hát fogkal jobb, igen. Kodály Székel, Fóni, illetve Rostandra a figuruházassága keresztmetszet. Két nagy színpados, uh, Jó, Nézzük a mai napot, ma augusztus 25-e péntek van. Igen. Ahogy én látom, a programok azok már délelőtt kezdődnek, és egészen estig tartanak. 11-kor kezdődnek a programok, holnap, holnap után is a gyerekszínházak. A, ma volt sét a nagyapával a dokumentumfővetítés, uh, 11 órakor ez a dokuárba van. Holnap pedig nyílt lecsófőző bajnokság és lecsókóstolás lesz. Hát az úgy elindul, és 20 csapat nevezett főzik 20. Vasárnap pedig Bogreznak. Kodály Missabré vissza lesz ugyanebben az időben, ugye most 11 Brévi, órakor. Révis Ász Nova szakraének együttes bakástérik Azt az hiszen Ferenc Bánien, és Lázár Elvin születő születű meséje. És a korabán... közben mondom a mai programokat, hogy lesz kiállítás megnyitó, Magyarok a Barszhelyet, Kocsis Tibor filmje, a 225 éves Ferencváros helytörténeti sétá, indulása kávintérről, Sándor Gyögy humorista előadása a jazz színpadon, az a kisebbik színpad és az Ealing Use Orchestra pedig este fél tól lesz 9-től eh, Hobó Viszocki, ez a udvaron a jazz Bakács utcában pedig eh, Jazzation koncert. Ö, az... Bocsánat, az eddigiek közül kettő, ami nem ingyenes, az összes többi ingyenes. Igen. a Hobó és az Irindian, amelyik fizetős, összes többi ingyenes. Tehát... Mi különbözteti meg a fizetőseket a nem fizetősektől, amire most azt fogják mondani, hogy ki ez a barom, aki ilyesmit kérdez, de, de ami fizetős, az mitől válik fizetős? Gondolom a fellépő honorádiómmal olyan, ami be, be kell segítenie a... a Mert gondolom, hogy többi program se ingyen van, tehát a, a többi is az önkormányzat nem, a nem, nem, nem. pénztárcáját terhelni nem? Ez így van, van egy tütsé ennek a fesztiválnak, van ami kijön belőle, van ami nem. Azt el lehet -e mondani, miközben az ember az idegen forgalomnál sem nézve, te magyar vagy, te pedig csette pedig szlovák, te pedig amerikai, hogy milyen mértékben tartják ezt egyébként a Ferencvárosiak vagy a bel Ferencvárosiak mondani, hogy a bakástér az nem egy külső része Ferencvárosnak fontosnak. Függ, hiszen tegnap is voltak olyan külföldiek, akik csak oda csapottak. Látták, hallották és mondták, hogy jó. De... Meg, meg, megint valamit csinál a telefonja? Pedig... Ne, ezt nem lehet hallani. Tehát a nagy koncert, én kiveszem, de valahogy vala, nem tudom, sétáljon arrébb. Nagy koncertekre, például a számára a szerint elkeltek a jegyek. De Jó, de azt kérdezem, mondom, hogy a Ferenc, hogy, hogy ugye azt is lehet tudni, vagy legalábbis most tudni való lesz, hogy a Ferencvárosiak számára gondolom, hogy ez kell valami lakcímká, ők kapnak kedvezményt. Igen. Látom, Ezt lehet-e tapasztalni, hogy milyen mértékben tartják fontosnak a Ferencvárosokat, vagy nem fontosnak tartják a csak örülnek neki, hogy ez van, és fogják magukat is elmennek. Fontosnak tartják, jó arány jó van, szerintem legalább a fele nézőknek Ferencváros, legalábbis eddig, amit így láttunk vagy kérdezgettünk. Ami a Hóbó Viszotskit illeti, akkor ezek szerint ott is, hogyha ennek van belépüdi, akkor ott a Ferencvárosiak a felét fizetik. Igen. Igen, igen. A hivatalos Nagy megnyitó meg, meg volt, vagy azt Nagy. még ma mondja? Tegnap, tegnap volt a megnyitó alpolgármester, hogy nyitottanak tálalig áborni, a kulturális alpolgármester. De láttam a valahol a... azt, hogy ön is fog beszélni, vagy ön nem lép föl? Föl <gül> a, a Ásznovaszakra együtt, tesszel, a De beszédet Ő, nem mond. Ott énekelek is. A, a beszédet majd a Figaróházasság előtt, meg. Ennyi elárulhatunk, hogy Rost Andra művésznővel gimnáziumban osztályfásak voltunk. És, ez, és akkor ez most mit, mit jelent, hogy akkor, akkor az ember könnyebben beszél előtt, a házasság előtt? Meg, meg szívesebben, meg gondolom művésznő nem is hogyha... Melyik iskolában járunk? Cseppel, Jedlik Ányos gimnázium. Ha minden az akkor az időjárás, hogy ezt szokták mondani, különböző műsorokban a kegyeibe fogadja ezt a fesztivált, mert szombatra, vasárnapról sem mondanak, vagy rosszul tudom. Sőt, tehát nem... sőt akkor lesz a csúcs, ha az lehet hinni, de csak jót tesz, hiszen lehet tudni, hogy, hogy borúca is van, tehát borászok, sőt, sőt is a párinkát is tehát lehet oltani a szomjat. azért mondom, a... ugye óvattal ugye azért nagy melegben nem elsősorban a pár nékafogyasztást szokták Pröksz. ajánlani az emberek Pröksz. számára igen, gyerekek Pröksz, számára pedig rá, ugye lehazár elbén négy szögletük erre kérdő, ezt említette, szombat nemzetiségik a de szintén szombat most időrendben haradok Veronika Tarján Veronika koncert, ez három órakor Békebeli Budapest ismét Kocsis Tibor filméje, tehát az ismét az Kocsis Tiborra vonatkozik 4 órakor Ferencvárosi zene, helytőteleti séta, ez öt órakor, este nyolckor Bakástéri Énekzene Általános Iskola Kurusa, fél kor pedig Székely Fonó, este kilenckor Spiro György e komédiáját mutatja be a Ferencvárosi Pince Színház és Olás Dezső Trio koncertje lesz szombaton, vasárnap ezzel a koncerttel kezdődik Kodájjal 11-kor, szavatossággal lejárt dokumentumfilvetítés 11-kor. A dokumentumfilm ezeknek a filmeknek a vetítése ez hol van? Tehát remélhetőleg ott a nap nem sűk bele, mert akkor nem nagyon fognak látni semmit. Hol van? De nem, a nem, az... nem, ez a Dokvárban van. Ez a Rádai utcában egy klub klubszerűség. Ezzel és... is várunk szeretettel mindenkit. A székelyfonóhoz annyit menjünk még vissza, hogy élő homok animációval maga a szerző Csakó Ferenc fogja a zenét, zenei aláfestést, hogy így mondjam, még érnőszerűbbé tenni. Hattyuddal, ezt, négy órakor, Berec András előadása, Jess Padon, Bakács utcában, ezek ingyenesek, ez fél négykor, négykor koncert, most már vasárnap járunk, irodalmárok lakóhelye, ez egy sét, ez ötkor, Mozart Figaro házassága, ugye ez a, ez a nagy koncert, ez a vasárnapi nagy koncert, ez fél nyolckor van, ez egy keresztmetszet. Erről mondanak két mondatot, tehát ez nem a teljes dal, az előadása, hanem? Hanem a leghíresebb, vagy a legnépszerűbb amely Amai Zsolti óperénekessel, és koncertobzat az zenekarral. Háj János, a Géza és Malek Andrea, és az Octovoice koncertje zárja este fél tízkor, talán Berec Ezt hagytuk ki délután. Ne, ne, mondtam, azt mondtam, azt mondtam, azt mondtam is, hogy ez ingyenes, igen, nem, nem hagytuk ki. Uh, nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, jó időtöltést kívánok mindazoknak, és jó időt, akik elmennek a Bakás és környékére. Ez hagyadik Bakásfest? Ez Bakásfest, mivel a második, Nek voltak előzményei egy évtizedik Ferenc nyári játékok, és négy a Borizból nagyon okay. szépen köszönöm, elköszönök. Viszont hallásra! Viszont hallásra! Önök bácska János hallották Ferencváros polgármesterét, a műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatta.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 Bags and angry voices under a sky of dust. Another wave of tension has more to fill me up. All my talk of taking action. My words were never true. Now I find myself in question. They point the finger at me again. You're all guilty by association. And never wonder why Jó reggelt kívánok, lehet! A vonalban Vinter mondta, Zsolt, Újpest polgármester, a is az Újpesti önkormányzat támogatja. Bácskai János nem látta a meccset, mert ő a Bakács Festen volt. Ugye a, az újpesti napok is elkezdődtek, jól mondom? Tek, ugye? Igen, igen, már igen. Ha már a teknél tartunk, akkor telep a Hajdúbé... A meccset nézte, vagy nem nézte? Nem tudtam sajnos. Ős. Egy ilyen két-három percet tudtam belenézni a harmincvalanodik percben, amikor már nullá. Nekem ez volt. azért tetszik, mert ugye őről is és a bácskairól is köztudomású, hogy foci őrültek, de őről egyértelmű. Tehát az ember azt gondolná, hogy ahhoz nagyon fontos dolog kell, esetleg, hogyha meghalt volna ön, tehát akkor nem tudja megnézni, de akkor a felhőről nézte volna. Jól sejtem, hogyha egyébként nincs ez az újpesti napok, akkor ő szigorúan ott van a tévé előtt, vagy rosszul feltételezem? Abszolút, sőt mondom, úgy készültünk, hogy ott a, a, a részlegünknél, ahol a vendégeinket fogadtuk, mert a csigszentgyőzítési településünknek a delegációja is itt van, oda betettünk egy tévét, hogyha valaki szeretne nézni, de a program pont úgy alakult, hogy a párhuzamosan ment a Dudasmati előadás, meg utána vittük őket, vagy mentünk, hát nem vittük, mentünk közösen vacsorázni, tehát hogy, hogy, hogy terveztük, hogy ha úgy alakul, akkor bele bele nézünk, de, de végül, is, végül is nem, nem jött össze. Hát egy katasztrófa volt, vagy kettő. Le lehet, hogy jobban is jártunk mind a, két, a... János és én is, hogy, hogy nem, nem idegeskedtük végig. Hát nem, nem, nem, volt, egy, nem volt egy nagy öröm. Tegnap milyen programok voltak? Ö, hát meg volt ugye a, a, a legrangosabb közületi esemény a, a, a városi kitüntetéseknek az átadása, és utána pedig. Erről legyen valamit szóval, mondjon. Hát minden év, ugye díszpolgári címeket a, a saját elfogadott rendeleténk szerint kettő évente adományozunk, ebben az évben pont nem, tehát majd jövőre fogunk díszpolgári címeket is adni, de van az Újpestért díj és Újpest önkormányzatának elismerő oklevele, amit hát egy megfelelő procedúra alapján arra jeles emberek kapják meg, és utána pedig, Megkezdődtek az események a szabatéri színpadon, a Ludasmacit nézhették meg a, a, az érdeklődők, és, és ma estétől már, ahol Budapest bár lesz jö, holnap, eh, eh, Király Linda, eh, és Körtis Kaszatibi vasárnap pedig Neoton Família, és, és persze egész nap mindenféle Ki szabatéri... Kiállítsa össze a programot. Hát, nem, és azért kérdezem, hogy vajon a Kassa, Tibi és a neutron, azok mennyire fedik le a polgármester ízlését? Mert azért nem, nem ha... ez nem az én, én rendezvényem, nem az újpesti rendezvény, és egyébként a, van ez az újpesti párbeszéd, amit minden évben leszoktunk folytatni, és abban a könnyedebb kérdések között például ezt is feltesszük, hogy tegyenek ötletet, melyik az, amit tetszett, és ottak, az, amit szeretnének újra. Szoktak válaszolni. Azt a polgármester úr, hogy a nép mekkora érdeklődés mutatott tegnap. Elemente az eseményre e azt hát sokan jöttek, ugye ez azért érdekes, mert ez egy százezres város, és, és nyilván ugye ahhoz mérve mondjuk, mit tudom én, egy 8-900 ember, az most kevésnek tűnhet, de, de az összes létező padot, széket, amit kivittünk, azt elfoglaltak, és hát nyilván sokan álltak azért egy közel szünettel együtt közel két órás, hát hogy is mondjam, eseményt. Jól sejtem, hogy ez igen. egy politikamentes esemény. Nagyon-nagyon-nagyon igyekszünk. Hát főleg, amikor jönnek a kampányok, akkor a, a pártok megpróbálnak ráselepedni, és akkor hogy kiállnak a rendezvény szélére, a sarkára, mert ugye azért azt még tiszteletben tartják, hogy a színpad közepében elé nem állnak a kis tanjukkal, meg, meg ilyesmit, de azért voltak, voltak erre kísérletek. Mi a magunk részéről igyekszünk ezt mindig úgy megszervezni, hogy ez valóban a város is. És látja legyen. azt egyébként, hogy a képviselőtestület tagjai azok megjelennek és elvegyülnek a nép között? Így, hogy ne, hogy ne, hogy ne, hogy ne. Sőt, hát azért mondom, hogy politika, ha politika például lesz az, az ünnepséget, ha politika mentesen, vagy nem is lehet megcsinálni, de politikai meg sem sem próbálkozunk. Tehát például az MSZP-s gyűlési képviselő eljött a rendezvényre, utána a fogadással részt vett ott a a jobbikos önkormányzati képviselővel beszélgette, köz, hármasban beszélgettünk. Tehát azért mondom, hogy ez nem egy ilyen jobb sarok-bal sarok, vagy piros sarok-kék sarok, kék sarok hanem, hanem azért próbálunk a város, én ezt többször is mondtam, hogy azért minél közelebb, minél helyi szintebbre megyünk, úgymond le a politikában, úgy azért egyre többször kerülnek elő a közös saját város ügyeink, és például most ezen az ünnepségen nagyon komoly hangsúlyt kapott az újpesti címer, mert hogy a közművelődési kör, amelyet 1877-ben alapítottak újpesti polgártek, még idősebb, mint maga az UTE, egy nyílt levelet fogalmazott meg a tulajdonos és az ügyvezető felé, amelyben kérik, javasolják, követelik, hogy a, a tradíció és a múlt és az újpestiek tisztelete miatt állítsa vissza az UTE szimbólimait tartalmazó, labdarúgó csapat címerét, és ez nagyon-nagyon-nagyon sokan, nagyon komoly, rangos városi kitüntetésben, és adott esetben budapesti vagy országos elismerésben is részesült emberek írják alá. Tehát az útösi újpest, díszpolgárok újpestért díjasó volt, egykori országgyűlési képviselő, stb. stb. stb tehát nagyon sokan. Mondom azért a programot, hogy azért más is tájékozott legyen, bár ha felmegy a honlapra, mert újpest önkormányzatának honlapjára, akkor megtalálja. Ugye, ami a tegnapot illeti az a... ugye akkor nem beszélünk, mondván, hogy az már még egyszer nem lesz. 25-én Budapest, bár... 26-án szombaton 11 órától lesznek színpadi programok, de a Nemzetiségünk bemutatóit láthatják majd a Dance of Destiny, és a Dance, Dance is és színpadra délután Kaláka, Király Linda és Kassa Tibor következik. Az estét egy nagyon meglepetés zárja. Augusztus 27 egy semmi, semmi, csak azután ugye már kiderült hogy a, a promóció szöveg szerint ugye mondtam, mert nem lehetett egy ideig hirdetni, tehát az a, az a hirdetés, amin az a nagyon meglepetés, van, ott ugye a Majka és a Körz is. A 27 vasárnap is. délben jó evéthez szól a Nóta, aztán Újpest cigánzenekarral és László Mária Dalos barátaival, majd az Újpest Bulldogs, aztán a Bolero Baletból bemutatója, délután háromtól a Rutkai Bori banda, Korda György és Balázs Klári, este pedig a Balkán Fanatik és Neoton koncertek lesznek, és hát vannak napos más programok, kiegészítő programok beleértve a véradást is, amit az éppen nem vetnék egybe a Neoton koncerttel, vagy a Kaszati és Király Linda fellépésével, azt kérdezem öntől, ja, egyrészt tájékoztatom, hogy ma létrejön fél kilenc után az a beszélgetés, amely múltkor olyan furcsán alakult, és ugye az, a megnyilatkozó alany távolmaradása miatt nem jött létre. Ugye ez ugye, remélem a, most a csorban. Ez a helyettes szülei foglalkoztatási jogviszonyról lesz szó, beleértve, hogy a riportalanyom mondta, hogy a téma nagyon érdekes, de azért nagyon ne legyek a tekintetben boldog, hogy majd milyen lesz a beszélgetés, mert hogy a felhívás létezik, de olyan bonyolult a jogi szabályozás, hogy annak szinte alig felel meg bárki, de majd ki fog derülni, hogy miről van szó szóval hogy tehát nagyon nehéz eleget tenni azon követelményeknek, hogy valaki helyettes szülő lehessen. Volt egy elég érdekes vita az ön Facebook oldalán, ami szerintem önt is meglephette. Annak a bizonyos épületnek a bontása kapcsán, ez... Mi ez a Brunovsz? Hát, Újpest helyi védelem. De mi maga ez alattán? az izé? Ez mi? Mi a hát Brunovszki maga? A, a, a Brunovszki az egy, az, egy, az egy villának épült, amit utána a, a közel száz évig nagy vendéglőként, Brunovszki nagy vendéglőjeként üzemeltették. Hol ez az épület? Ez az újpest palota vasútállomásra pont szemben uh -huh. van, ahol a, a görgei útról az a az utámosra. Akkor útra, teljesen van. És ez egy nagyon szép patinás épület volt, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy hírnevet e, szerzett magának a, a vendéglő, tehát ott hétvégenként volt, hogy több ezer embert e, tudtak kiszolgálni, amikor nagy igény volt, akkor kis kigorították a, a hordókat, és azokon is ültek. Tehát itt a tulajdonos, vannak, amikor nekiállt. Hát, ha nem is fejszével, de a látvány alapján majdnem, akkor ennek az átalakítása, hogyha ezt eufemisztikusan átalakításnak lehet nevezni, akkor mit szándékozott ezzel az épülettel a földszínével egyelővé tenni, vagy ön se tudja? Az a baj, hogy ugye hiteles információnk nincsen. Tehát mivel ugye ez nem csak a mi védelmünk alatt áll, hanem műemléki védelem alatt, és azért nem mi vagyunk az eljáró hatóság. A tulajdonos bement a, a, a mi építési igazgatásunkra, nem tudom, hogy miért, mert ennek ilyen jogi, tehát ilyen közelezettsége nincs, és ott tájékoztató, hogy állag megóvási munkákat fog végezni. Ez most már odáig sikerült állagot megóvni, hogy a teljes tetőt visszaszedte, a teljes gerendázatot, átcsalatot lebontott a a Már a, a fődémet is, és a, és a homlokzati, tehát a fő homlokzati elemeknek is már a főső, amikor önök értesítették a Fővárosi Kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi osztályát, akkor az ők mennyire gyorsan reagáltak, mert a szöveg alapján eléggé gyorsan? Ez viszonylag gyorsan, ugye? Hát, ugye, ez, amikor, amikor, hogy mondják, ez a eldurulni látszott a helyzet, akkor ugye a kollégák rögtön jelezték ezt a kormányhivatal felé. Ugye eleinte csak megjelen néhány munkás, elkezdték leszedni a cserépeket, stb. Hát az még benne van, hogy állag megóvási munka visszarakják, kicserélik a töredezetet stb. stb. aztán lebontották az egészet és amikor elkezdtük az álcsolathoz hozzányúlni akkor értesítették a hivatal ugye a hivetet, a ön szokásához hivata. híven ö, ezt dokumentálja és ki van akadva de azt gondolom, önt is meglepte, hogy a hozzászólók egy része mégis látott ebben a történetben újpesti kompetenciát, mint önkormányzati kompetenciát, és amikor ön elmagyarázta viszont a keresetlen és érthető szavakkal, hogy ezt ön vagy önök miért nem tehették meg, akkor talán az általános politikai helyzetből adódóan, talán attól teljesen függetlenül, voltak kitartóak, akik úgy gondolták, hogy nem mozdulnak el a véleményektől. Ugye ennek az volt a lényege, hogy ebbe valamilyen módon előtte-alatta belefolyhatott volna az önkormányzat. Ön azt mondta, hogy de hát ez magántulajdon, és abban nem teszünk állami pénzt. A megszólaló pedig azt mondták, hogy de miért ne? Illetőleg, hogy proaktívan is felléphettek volna, és akkor ez az egész helyzet nem fordulhatott volna elő, hogy megvehették volna. Ön írta az, hogy de hát nem is volt eladó, de hát van az a pénz, amiért eladják. És itt nagyon furcsa, kicsit partalan, kicsit értelmetlen, de mégis a mai helyzetre sok szempontból rámutató beszélgetés jött létre. Gondolom, nem a szívének ö, volt a legkedvesebb, de amit mondok, azt gondolom, hogy ön is nagyjából így élhette meg. Igen, igen Hát három kategóriára lehet osztani a, úgymond az ilyen negatív vagy negatív hozzá, hozzászólását. Az egyik az az, aki val vagy nem olvasta végig rendesen, vagy, vagy annyira nem akart foglalkozni a leírt tartalommal. Tehát az, hogy miért... 126 hozzászólás. Ez, igen, ez egy viszonylag... Igen, igen, igen. Tehát az egyik csoport ez miért nem újpest, miért nem tesz semmit. Ugye az viszonylag jól le lehet érni, hogy jogszabályi környezet, se okay. A másik hogy ez a, ez a tök mindegy, hogy hogyan, de tegyünk már valamit, a polgármester menjen be a rendőrkapitányságra, fogjon fül, csípjen fülön négy rendőrt, és menjünk be és állítjuk le. Hát nyilván ez is a jogszerűen Igen. kategória. És van a harmadik, ez a, ez a de miért nem vettük meg, meg akkor az önkormányzat itt miért izé, ümmög, miért nem tesz inkább valamit, és akkor ez a vegyük meg drágábban, és akár eladó, akár nem, és akkor ugye ez egy ilyen vita. De hát ugye azért a mai állapotokat jól mutatja, hogyha volna, hogy ha. Egyes polgármester Ne nem a bicska zsebében, hanem négy rendőrre menjen ki és e, állítás alá a rombolást, ha már pártársa a kormány megbízott és impotens ebben az ügyben. Az illetékesség kérdése most másodlagos a műemlék megrongálása, megsemmisítése, bűncselet, tehát önnek kutya kötelessége, polgármesterként, a rendőrséggel leállítatna a Bontást. Azt kérdezem öntől, hogy miközben benne minden ilyen vita arra szokott felszólítás lenne egy oké, okay, rendben van, kedves K. Miklós, Elő a farbával, kérem a telefonszámát, tehát hogy, hogy, hogy el tudja elképzelni, hogy mondjuk az én moderálásommal, vagy az én moderálásomtól teljesen függetlenül egybehívja ezt a társaságot a szemükben szemükbenézés, mindenki el tudja mondani, mert ugye maga a láthatatlanság, maga a virtuális közeg a sok szempontból a partalan vitát teszi lehetővé, mondván, hogy mindenki fúja magáét, egy malomba neveznek, de teljesen ellenkező irányba, vagy több malomba neveznek, és az ember egy idő után teljesen hiába valónak érzi azt, amit mond, mert mindenki fúja magáit, és úgy nehéz vitatkozni. Tehát, hogy, hogy szívesen egybeterelni ezeket az embereket, őket és a szemükben nézve megpróbálna rájönni, hogy tulajdonképpen mi is a vagyok. Hát, egy, egy, egy bővebben fogok válaszolni, mert azért, mert én erre már volt például, persze nem az arc, arctalan, és itt sem volt, itt sem láttam olyan nagyon sok kamu profilt, hogy azért ez annyi, rutinom most már, annyi rutinom most már van benne, hogy azért az viszonylag könnyedén 90% megbízhatóságot kiszírhető, hogy ki az, aki munkát végezi itt a kommentelés során. Arra például volt példa, amikor egészen más ügyben, teljesen mindegy, hogy milyen ügyben, volt valaki, aki markáns kritikát fogalmazott meg, és, és, és partalannak tűnt a Facebookon a, a vita, és akkor én felajánlottam neki, hogy akár ő, akár másodmagával, meg ketten voltak, akik ilyen, hogy találkozunk szemmélyesen, éljük meg. hogy találkoztunk, hát és egy két órát beszélgettünk, ez és a végén jel. szerintem szerintem mind a kettő megelég, mind a kettő megelégedésére szolgált a, a, a, voltak? A, Az esemény. Újpest. Végül egy, egy, egy, egy, egyedül jött el a, a, az illető úr, de. De, de, de, de, de, hát testéhoz, hogy... és, és, és volt értelme, sőt, hát most is van egy másik kezdeményezésünk sem. Ugye azért itt a, az újpestis abdulgásra kapcsolatban sok helyen megy a diskurzus, úgymond, és van egy fórum, ahol nagyon régóta van néhány törzsgárdatag, akik ugye a fórumon névtelenül, arctalanul vannak hol értelmesebb hozzászólással, hol inkább személyeskedéssel, de hát az Újpest történetével, történéseivel, a csapat eredményeivel, játékos összeállításával kapcsolatban megy a beszélgetés, és onnan a kezdeményeztem az egyik ilyen tagnál, hogyha néhányjuknak van kedvük, akkor találkozunk személyesen is, és az ővő héten úgy tűnik, hogy létre is fog jönni. Ha csak ön nem tudja. De, de bocsánat, és akkor visszavisz és akkor a kérdésre. Van viszont az a, a kategória, ami a kamuprofilának szívszívesen felállítja. Jó visszatérve magára egyébként a, nem jönnek. Úgyhogy... Ennek az épületnek ö, a történetére vagy sorsára most lehet tudni, hogy mi a helyzet? Nem nagyon. Ö, tehát ugye a, a tulajdonos összevissza mindent a, a, a, a mi, mi hatósági emberünknek, aki ugye nem illetékes, mást mond, másképp tájékoztat. Ö, a, a, az eljáró hivatalnak a munkatársait ott a helyszínen, a munkások a szomszédoknak mást mondanak, hogy ők mit tudnak, hogy mi lesz ott. A jelenlegi tulajdonos jelenlegi álláspontja az az, hogy ő csak állogmegóvási munkákat akar csinálni, föl akarta újítani és beletenni valamilyen funkciót. Ez most a néhány szobás kis panziótól a pár család, a saját mi mi lát majd a elmozdulás. A mert ugye, ha közbelépett a kormányhivatal, de valamikor ennek folytatódnia a jelen állapotában ez a házi tönkre, megy, tud-e bármit, vagy nem? Hát én úgy tudom, hogy a kormányhivatal őt kötelezte a 60 napon belül a tető visszaállítására, vagy helyreállítására, hogy egyébként egy ilyen örökségvédelmi eljárás, egy ilyen építéshatósági ügy, ez hogyan zajlik, ebben nekem nincsen rutinom, ami is figyelemmel kísérik. Azt tudom, hogy, hogy, hogy köszönhetően egyébként részben az én posztomnak, részben az az alapján íródott urbanista blogon megjelent írása, sőt, tegnap már az RTL iradó is foglalkozott vele, tehát olyan nyilvánosságot kapott az ügy, hogy ott az összes arra járó új Pesti dokumentálja, de van annyi előnyünk, hogy az a mi hatóságunknak az egyik kolléganője arra jár dolgozni a villamosatot, hogy minden nap reggel és délután látja, hogy mi folyik ott. Tehát mi, amit tudunk, megteszünk, figyelünk, és minden egyes esetről eseményről tájékoztatjuk az illetékes kormányhivatalig. Köszönöm a rendelkezésre, állást délben találkozunk. Viszont hallásra! Minden jót szám. Önök Wintermantel Zsoltot hallották, újpest polgármesterét, most átmenetleg elköszönök, nagyjából egy negyed órára, aztán Karácsony Gergely jön Közben itt a vendégemmel, aki más ügyben van jelen, váltok szót. Mondtam már, hogy a Misat az új Pestő önkormányzat támogatta? barricade a few years ago, man, coming to these shows seeing our favorite bands and having the dreams. Just persevere, believe in yourselves. One day you'll be up here with us or Metallica or Limp Biscuit, Deftones, tones this one's dedicated to all you guys out there. pillanatra, hogy bejönnöm. Én ugye adásban vagyok, de senkit nem fog zavarni. Például az sincs megoldva, hogy én halljam azt, amikint van. Tehát arra azt nem tudtát megoldani. Tehát itt integetnek, mint valami Apolónál. 9, 8, 7, 6, 5, és akkor végén felrepülök. De azért... Az, adás, az adást én egyáltalán nem hallom. És azért, ha hallanám, tehát minden sebész, azért nem árt, hogy látom a beteget, akit operálok. Nem muszáj, de, de azért nem egy hátrány. Ha fölveszik, akkor Karácsony fogják hallani, és ami ott a Zuglói önkormányzat támogatja Jó reggelt lehet. Hát az, a te életed is érdekes lehet, hogy meg, megjössz egy fantasztikus hangulatú nyaralásból, amire nagyon készültél, és ami ha jól láttam, akkor nagyjából valóra váltotta a fűzött reményeket. Jól beszélek? Igen. És aztán mindjárt a szabassajtó útján találod magadat egy, egy e, tribünön. E, sok mindent megéltem ilyesmit nem. Ezt az átmenetet te könnyen létrehozod magadban? Nem annyira könnyen. Sajnál úgy, hogy itt tudod a értem, a, a saját ütjén, de van ilyen. Messziről jöttünk, és a határon nagyon nagy, nagy sor volt. Igen, ilyenkor szoktak lenni, ugye, hol ki, hol befelé jönnek a vendégmunkások. Feltöltöttél, amit szoktak kérdezni? Közhelyszerűen? De? Igen, azt hiszem, igen. Jó hely volt? Nagyon. Olyan volt, mint amilyennek leírták előtte? Igen, igen. Időjárás? Tökéletes. Rokonság jól viselkedett? Igen, minden rendben Kaja, volt. Kaja minden rendben volt. Uh -huh. Hát ott a határokon ott lehet egy-két-hár-négy. Hány órát vártatok? Hármat. Hármat. Egy határ, két határ volt, nem? Igen, de csak az egyik volt ilyen nagy szíves. Ma délután vidékre mész. Most van ez az értelmiségi találkozó, ugye? Igen, igen, Szegeden. Hát holnap van ez a Botka Lászlát hívott tanácskozás, ahova engem is meghívtak, és hát megyek is nagyon szívesen, úgyhogy viszont akkor összekötném egy kis szegedi étvégével családos, családostó. Szeged szép hely. Um, hát még nagyon kevés időt eltelt, de azért másodpercek alatt megint ott fogod találni magadat, hogy az országos és a helyi politika nevezzük konkrétan zuglónak azért, uh, tehát, hogy az embernek maradjon ideje polgármesternek lenni. Ez nem lesz könnyű az elkövetkezendő hónapokban, amikor majd uh, figyelem az, hogy mi a helyzet helyi és nem helyi szinteken. Nem lesz könnyű. Hát, nem lesz könnyű, de hát nehogy azt hisz, hogy Budapesten van bármely polgármester, amelyik nem vissza, hogy a okay közelből országgyűlös választási kampányban valamilyen módon ne ki a részét, hiszen uh, politikailag nagy tétje van, hiszen Budapest az a, az a hely, ahol, ahol ellenzéki jelöltek, egyéni jelöltek győzni tudnak, uh, és ahol múlik uh, mondjuk például a Fidesz kétharmada itt lett meg 2014-ben, uh, úgyhogy uh, azért ez minden polgármestert, uh, talán a egy egyébként polgármestert leszámítva, aki nem kötődik sem a balos, sem a jobb adalit párt azért ez minden polgármester is majd behúz majd ez a folyamat. Úgyhogy hát ennek egyszerre fogok örülni, meg nem örülni, mert ugye azért. Hát ez egy ilyen dolog, de szóval, hogy mondjam... Ez azért többé-kevésbé természetes. Hát, Amikor zajlik, nem, mert nekem, hogy pont most ez miért ugrált be, talán azért, hogy ne legyen személyes érintettség, de amikor a gms György teljesen kivolt akadva, vagy Navras és Tibor egyébként egy gödöllőn tartott fórumon, miért beszélt úgy róla és gödöllőről, aminek magát sem, magát, maga se tudta okát adni, és Navras Stibor Tibor ott némileg ötölt hatolt, de nem lehetett azért egyértelmű választ kihúzni belőle, akkor azért azt érzék, az ember, és én erre rá is hajtok, nem tagadom, hogy ilyenkor azért az ember azért, ha egy normális valakiről van szó, még akkor is, ha politikus, ez egy rosszpályi megérzés volt, el lehetett volna állítani. Tehát azért ezek tudnak nyolc napon túl gyógyuló sérülések lenni. Tudnak, és azzal együtt is, hogy, hogy én egy bizonyos dolgot természetesen gondolom, én azt, azt én megígértem magamnak, meg a, a lelkisületemnek, meg a politikai szereplőknek is, hogy én a magam részéről nem is, ismer zúlói viszonyok közepette, amelyek ugye egy folyamatos koncertus kényszert uh, alakítanak ki jobb és bal oldal, illetve képeseteset is között szemten. Én magam részéről azt az alapvető hozzánás, hogy minden ügyben megpróbálok a, csak a kerület érdekének a szemüvegen keresztül uh, előre menni, és, uh, és, és, és, és ezeket a koncertusokat legyártani, uh, az. az uh, azt én továbbra is tartom, tehát én soha nem politizálok a képső testületen belül, soha nem politizálok akkor, amikor egyeztetek bármilyen ügyben, ami a kerület dolgát érintizelt, én, én, én próbálom meg ezt a kettőt elválasztani, abból a szempontból, hogy, hogy, a, hogy az országos politikával járó konfliktusokat nem kell feltétlenül besöpörnie a, a helyi döntéseknek, az más kérdés, hogy, hogy nyilván, amikor az ember politizál, akkor van a fejében egy értékrend, és azon az értéklen, vagy azok a politikai megfontolások, vagy célok, vagy prioritások, amelyek a fejében vannak, azok, azok ugyanazok akkor, amikor a polgármester, meg amikor pártvezető, vagy miniszterelnök jelölt. De ebből nem következik az, hogy nekem feltétlenül össze kéne a, a nem tudom milyen országos politikát. Hát igen, ez, ez, ez, ez nyugalom kell meg derül, meg olyan alapállapot, amit az ember azért menet közben el tud veszíteni. Egészen fantasztikus élményben volt része, mert meghívtak a szigetesek, ugye a hogy a strandfesztiválon csináljak, nagyon messzire jött embert, és nem állítanám, hogy hosszú sorok álltak volna, de 75 percig kitartott a beszélgetés, egy olyan korosztályjal, akikkel én egyébként legfeljebb a a lánya, vagy a saját lányom kapcsán kerülhetek kapcsolatba. Ott olyan 20-25 éves fiatalokkal beszélgettem. A téma az volt, a jövőjévi választások voltak, aztán kiderült, hogy egy jókora részük az jacsi hallgató, de sose Találkoztam velük így személyesen, egészen elképesztő élmény volt. Különös tehát, tehát az ember egy olyan energiát tudott magába szívni, amilyen energiát én egyébként, ha rajtam volna, minden héten magamba szívnék. És nem az zavarta az embert, hogy nem tudták, hogy mikor van a rendszerváltozás, 91-ben vagy 89-ben, mert ez volt a legkevésbé fontos. De az, hogy ott megnyilvánultak, az, hogy ott beszéltek ugyanról az országról, amely egyébként teljes meg én beleértve, hogy. Valaki jobbikos volt, de most lehet, hogy a momentumra az, és akkor ott a momentumnak mindjárt volt két tagja. Tehát én, aki a momentummal kapcsolatban mindig ilyen, az hát mindig, hát nincsenek olyan hosszú ideje, távolságtartó voltam. Ezt csak azért változott meg a véleményem, mert a Komáromi szervezetnek ott volt az alapítója és vezetője, és egy másik ember is, már pedig ott azért nem voltak százezren. Tehát ha a reprezentativitását nézed, akkor a momentum messze felül volt reprezentálva az ott levőkben, és akkor mindjárt azt gondoltam, hogy én ezt akár komolyabban is vehettem, független attól, hogy magának a társaságnak a vezetése nem minden szempontból szimpatikus. Nekem fantasztikus élmény volt. Tehát, nem tudom, hogy hogyan lehetne más kép is létrehozni, de hát, nem fognak miattam strandfesztiválokat Zamárdiban rendezni, de egy egészen hihetetlen élmény volt. És hogy egyik szabamat a másikban előtt sem, mert nehéz mit reagálni. Imád a múlt időben beszélhetünk arról, és aztán áttérünk helyi ügyekre, hogy egy váratlan húzással a bicskei győzelme után felmerült, gondolkodtál rajta, de aztán még se tetted meg, hogy feloszlatod az önkormányzatot, ami egyébként egy egészen elképesztő politikai kísérlet lett volna arra, hogy hogy alakítsd át, ha sikerül zúló önkormányzati összetételét, mert a képviselőtestületét, de végül is aztán úgy dönthetél, hogy ezt elvetted, és nem éltél vele? Hát ez, előbb ez, ez, ez, ez mm, szerintem nem, nem hogy mondjam, nem, nem én ezen nagyon-nagyon sokat volt, ennyi a felvetést, te is erről, ugye nem én voltam az első, aki a nyilvánosságban megpróbálta az osztotás eszközét felhasználva valamifajta politika nyomást gyakorolni, én, Én egyetlen vagyom, egy, egy dolog ilyen. miatt tartottam volna jelentősnek, a nagy politikai vonzata miatt, amitől egyébként ugye mindig óvni szoktak mondani, hogy te egy polgármester vagy, de annak az üzenete, a sikerül, azért az eljutott volna nem esmedvéstől batonyáig, ahogy ezt szokták mondani. Igen, igen. Viszont a környék békéjét. Abban igazad, hogy azért. Nem bádozni. Ez Szóval azt gondolom, hogy, hogy, hogy van két év van még a ciklusból. Uh, ugye ezt, tanuljuk ezt a dolgot, hogy az önkormányzati ciklusokat uh, egy, egy éven megtoldotta a jogalkotó, uh, két év van még, és nagyon sok olyan dolog van, amit én szeretnék még itt csinálni, ami már ott van a csőben, és, és, és, uh, és én szeretnék erre az öt évre úgy visszatekinteni, hogy, hogy, hogy zuglóban me megmozdult valami, és, uh, és minden ilyen dolog ezt átlátatja. ez a nyilván, hogyha, tehát most kipróbálja a kerület milyen az, amikor, amikor koncentrus kényszer van, amikor nincsen egyértelmű erő egyik oldalon sem, és így, és így egy folyamatos együttműködési kényszerben nagyon sok kompromisszum által megyünk előre, ennek is meg vannak az előnyei, meg a hátrányai, nyilván annak is van előnye, hogyha van egy egyértelmű többség, szerintem 2019-ben lesz ilyen helyzet, és akkor majd lehet, hogy magasabb fokozatra lehet kapcsolni. Én, én most nem játszom ezzel a gondolattal, mert, mert azt gondolom, hogy beállt egy olyan, egy olyan szisztém, amiben igenis lehet, ha nem is olyan gyorsan haladni, mint amennyire én is szeretnék, meg sokan szeretnék, de hát ennek is megvonnak a, az előnyei. A zugló tévés tevékenység mindig az, ha jól látom, akkor huszadikán szerdán fogja kezdetét venni, de erről még veled is másokkal is, illetve egyedül is meg fogok nyilatkozni, ez kizárólag zuglóval lesz az egyik beszélgetés kapcsolatos, ahol az én Társam, vagy hogyha tetszik, az én leszek az ő társa, a Bakács lesz. Én egy hét múlva kezdem a Kejfejáncsiti, már minden nap azon a napon debütál a zuglói parkolási rendszer. Hol tartunk most, polgármester úr? Hát nagyjából meg vagyunk, nagyon nyilván nagyon sokan most úgymond kapcsolnak, ki, illetve azt, hogy szeptember 1-én indulunk, és a nyári szünet után indulunk és ugye nyáron egy kicsit leáll az élet, meg a kommunikációs lehetőségeink is, ez, ez kicsit ne legyen a feszültséget. Én, én nagyon érdekes pont mondtam a kollégáimnak, hogy én ugye minden nap az utcán járok, kelek, ha megszólít valaki, akkor általában nagyon kedves, és szelfit kér, és nem tudom, csoda, tehát nincs ezzel bajom. Az sem a bajom, hogyha ez nem, nem, hogyha nem így lenne. Tegnap volt valaki, aki a parkolás miatt elkölött a jó édesanyámba. Azért azt tudni kell, hogy, hogy, hogy itt nem nagyon van alternatíván. Jó, és egy pillanató türelmet. Mi okán? A tényem miatt? Vagy volt valami részlet? Nem, nem nem a kritikáját. Autóból van, szólt ki? Nem, egy gyalogos egy, egy volt. De nincsenek jelentőségek, csak hát, azért nap mint nap kapunk regneteg levelet. Gyakorlatilag a titkásságomon dolgozó és igen... Igen, kiegyensúlyozott személyiséggel rendelkező lányok azok egész nap kapják a telefonokat, miközben nyilván van egy hivatalos ügyfélszolgálat is. De van most egy, egy, egy, egy feszültség ennek kapcsán, remélem, hogy majd minden beáll és mindenki megnyugszik. Azért azt tudni kell, hogy azok a, azok a lakók, akik az érintett területen laknak, azoknak a nagyon nagy többsége az, az nagyon várja ezt, hogy, hogy ez a rendszer induljon. Egy több szóval mint száz valóban szeptember elsejétől indul a parkolás. A mai Ma már az elterjedt lapokban lapokban nagyon részletesen le van írva minden e, kedvezmény és minden tudnivaló, amit az ugróinaknak tudni kell az ugrói parkolással kapcsolatosan. E, és e, még nincsenek e, el később? E, hát ez nem az első kör volt, csak most újra megpróbáltuk minden információt összeszedni, tehát érdemes azt megnézni, illetve tovább is mondom, hogy az ugróiparkolás.hu oldalon ott van minden elérhetőség és minden információ. Az ügyfélszolgálat dolgozik, nyilván nagyon nagy a most az első időszakban. Rengetegen jönnek, hogy kívánsák a kedvezményeiket, és azt is nagyon fontos tudni, hogy, hogy nyilván egy ilyen parkolási rendszert nagyon nehéz előre becsülni bevételek szempontjából, amikor majd látjuk, hogy ez pénzügyének hogyan működik, akkor tudjuk újra gondolni e, azt, hogy hát tudunk-e további kezdeményeket adni, amelyek egyébként más körületekhez képest Zuglóban jelentősebbek. Tehát, egyébként a nem szofisztikált beszólóval valamilyen párbeszéd kialakult, vagy nem, nem tudtam belebeszélni, beszélni, mert nem méltatott arra, hogy nagyon szívesen válaszoltam volna neki arra, hogy, hogy egy olyan kerület, ahol amit minden irányban olyan kerületek vesznek körül, ahol fizetős parkolás van, az egyszerűen nem tudja megtenni hogy a saját kerületét, azt egy ilyen plépusszer vezeté teszi. Te egy ilyen beszélhetsz, vagy élsz meg? Jó, semmi. Egyikre nem volt, hogy mondjam, nem, nem volt semmi rossz indulat, után nem kell, meg, meg én azt gondolom, hogy nyilván ez egy beszültsége jár. Tehát még annak is, hogy vagy fizetnie kell valakinek, amit senki nem szeretne, mert miért szeretne. Vagy pedig, vagy pedig utána kell járni, el kell intézni, ki kell váltani. Tehát ez egy, ez egy masszere, én ezt értem, és nem is gondolom azt, hogy ezt mindenkinek egyforma lelkesedéssel kell fogadnia, de azok az emberek, akik a saját házuk előtt tíz éve nem tudnak megállni, és kilométereket kell vasszálniuk az autójukkal azért, hogy, hogy megálljanak valahol, azok, azok nyilván tudják, hogy ezt miért csináljuk. Egyetlen egy eleme van még a... Amit, amit be kell illeszteni a rendszerbe, ez a felhasználó szempontjából nem különsebben, nem ez a legfontosabb velem, de nekünk nagyon fontos. Ugye a főváros, ugye az utak, ahol a parkolóhelyek vannak, azok vagy fővárosi, vagy kerületi tulajdonban vannak, és a fővárosi tulajdonban érintett területeken meg kell állapodnunk a fővárossal a, a, a bevételekről kiadásokról, és ráadásul itt van a Városliget, ami egy ilyen ugye a ligetörvénynyel a az egységes jogrendszert megbontotta a parlament, és most is így nézünk egymásra gyakorlatilag, mert ezt hogyan kezeljük. A lényeg az, hogy és ilyen szempontból el kell mondjam, hogy minden a városigyező értelmény főváros, Budapest főváros, tenetszeri, vallásfőparlament, fejtes, hiperkonstruktív hozzáállásának köszönhetően úgy tűnik, hogy jövőszerán, amikor a fővárosi közgyűlés összeül, az augusztus 30-a, uh -huh. akkor sikerül elfogadhatni a fővárossal egy három oldalon megállapodást ott a parkolási rendszerről. És, és akkor másnap, tehát jövő csütörtökön, pedig az ugorói testet is elfogadni, és akkor szeptember 1-től tulajdonképpen a, ennek a nagy kirakónak minden eleme a helyére kerül, és akkor indul a rendszer. Nyilván lesznek, tehát próbálunk jó indulatóak lenni, lesz jó, bár, benne jó, egy kis tolerancia, és mindenkitől azt kérem, hogy tanuljuk meg ezt a rendszert használni, és, és remélem, hogy végén. Imádnán, akarnak, között is tőled. Meg nem mondom, hogy honnan jutott az eszembe, de talán a fővárosi közgyűlésről, hogy legutóbb hallgattam egy beszélgetést, mert kiderült, hogy amiről te beszélsz, azért nem egy istentől való vétek, nevezetesen, hogy ahogy jól emlékszem, Budaörsön létezik ez a házhoz való kimenés, lomtalanítás kapcsán. Csak arra hivatkoznak, hogy ez a fővárosban technológiailag lebonyolíthatatlan. Igen, hogy ez a házhozérő öntanítás, ez tulajdonképpen uh, Nyugat-Európában általános, és Magyarországon is több helyen csinálják, valóban most Buda is bevezette, én úgy tudom egyébként, hogy Buda az érdi hulladék cég uh, szolgáltat, és érben is már ez működik, és az FKF, um, budapesti uh, hulladékos cég, ahogy ilyen egyszerűen fogalmoznak, Én nyitotta arról, hogy csináljunk egy ilyen próbaüzemet, Úgyhogy belül fogunk egyesztetni, valahol zuglónak lesz egy része, amit, ahol, ahol megpróbáljuk ezt megcsinálni, és ennek a tapasztalatait mégis csinálni. Illetve ezzel párhuzamosan a kollégáim, uh, uh, sok közvetlen bőszteri pályázat van, ezek ilyen általában kicsit ilyen lilának tűnő dolgokról szólnak, de az Európai Unión belül most a fő olyan uh, terület, amely nagyon sok ilyen, ilyen, ilyen próba hogy ilyen pályázatot, pályázatot írnak ki, az a bizonyos körkörös gazdaság, tehát az a, az a megfontolás, hogy, hogy, hogy az élet, a dolgok életciklussal sokkal hosszabb lehet, és most például egy olyan pályázat előkészítésén dolgozunk, amiben szívesen akár az fkp is bevonnánk, ami arról szólna, hogy egy olyan rendszert finanszírozom meg nekünk, az Európai Unió közvetlenül, tehát nem a magyar kormány keresztül jövő források is, hanem a Budapesten nagyon kevés van, hanem közvetlenül Büsszelből, ami mondjuk egy például lehetővé teszi azt, hogy csak egy példát mondok, hogy mondjuk mondjuk a zugló területén belül legyen egy szolgáltatása arra, hogy ne, már nem használt bútólokat elszállítunk, és akkor azokat felújítjuk, és azokat újraértékesítjük. Tehát van ebben egy -e szociális gazdaság része, van egy ilyen zöld része, hogy nem kell mindent kidobni, ami már nem kell, és el, ezen próbálunk gondolkodni. De a lényeg az, hogy az FK-t arra, hogy zugló egyik területén, egy meghatározott részen, kipróbáljuk ezt a házhoz jövő és annak a tapasztalatai alapján menjünk tovább kerületi vagy budapesti szinten, hiszen akkor tudunk egy ilyen költségelemzést csinálni, hogy ez többe kerül, vagy kevesetben, hogyan viselkedik a lakosság ezzel kapcsolatosan, tehát mi erre készek leszünk. Nyilván a területet úgy fogjuk kiválasztani, meg nem tudom, hogy milyen módszerrel, de hogy olyan helyre vinnénk ezt a, ezt a, ezt a próba, Rendszerünket, ahol, ahol ezt a lakosság szívesen fogadja. hanem nem fogadja semhol szívesen, akkor sajnos akkor marad a régi rendszer. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állás és akkor a jövő héten nem de az azt követő héten belevágunk. Köszönöm, köszönöm szépen, szia! szia. Ön a karácsony gerget hallották a Zugló polgármesterét a műsorta Zuglógi önkormányzat támogatta. És néhány perc elég vissza meg a vendégemhez. Let's go, you the way I hurt myself again just. To... Just for that János vagyok, és Orga Józsefet keresem helyben. Lehet? Köszönöm. Uh, korábban volt egy bátortalan kísérlet, hogy erről a konstrukcióról beszélgessünk, ami is ott az Újpesti önkormányzat támogatja. Uh, akkor nem sikerült, és tenep némileg lehűtötte a kedélyeimet, ha egyáltalán azok forróak voltak, hogy nagyon sok sikerről nem fog tudni beszámolni, de még mielőtt a kudarcról beszélnénk, ha egyébként kudarc, az magáról a konstrukcióról akartam érdeklődni. Ugye olvastam az Újpesti naplóban, a mozaik oldalon a helyettes szülő foglalkoztatási jogviszony létesítéséről és minden a polgármester úrnak halvány fogalma nem volt, hogy ez micsoda, ami egyébként belefér, mert még kéne neki minden tudnia, engem viszont izgatott, kerestem valakit, aki ez ügyben nyújt beleért, vagy mi ez és konkrétan Újpesten, hogyan működne, ugye Újpest önkormányzatának szociális intézménye, család és léti központ helyettes szülő foglalkoztatási jogviszony létesítésére pályázatot hirdet, a foglalkoztatási jogviszony időtartam a határtozatlan idejű. Folyamatosan bírálják el a pályázatokat. Magyarul ennek nincs határideje, és a teljes szörget nem olvasom fel, mert akkor minek beszélgetek önnel. Azt kérdezem, Varga úr, hogy ez micsoda? Nem csodálom, hogy, hogy sokan nem ismerik. Ez egy új fogalom. A gyermekvédelmi törvényvédosítása, változása hozta létre. Hát, ha magyarosan megfordítjuk a szórendet, akkor a a nemes egyszerűséggel úgy is fogalmazhatjuk, hogy nem helyettes szülői, hanem szülőhelyettesítő Tevékenységről van szó. Jó, nézzük Egy, gyerek oldalról. Ki az, aki gyerekként ebbe a jog, jogviszonyban, ebbe a kapcsolatrendszerbe kerülhet? A, a, kik az érintettek? Olyan gyerekekről van szó, ahol átmeneti nehézség lép fel, ami a gyermeknek a gondozását Ápolását, nevelését. Tud Magyarul, ápolja. hogy van egy családban, a kikerül onnan, és, kérdező, és utána visszakerülne oda? Kérdező, és ha uh -huh. a kórházba kerülése tart uh -huh. alatt a gyereknek az ellátása, felügyelete nincs megoldva, nincs a, a közelben olyan rokon, aki tudná a gondját viselni a gyereknek. Hát az ember mondjuk ilyenkor, vagy a szomszéd szalad, vagy valami barátot. Jól beszél, ez egy jó példa, bár ugye azt szoktam mondani, hogy sajnálom az apropót az, tételezzük fel, hogy van egy ilyen család, az, hogy ki az és milyen módon, aki eldönti, hogy az érintett gyerek milyen helyettes szülőhöz kerül, az hogyan működik? Hát a jogszabályi feltételei adottak, ezt én is szeretném nagyon végül vészletezni. A pályázatban van néhány támpont. Olyan szülők jönnek szóba, akik Aztán érte, a, a oda mi nem jutottunk el. Azt kérdezem, hogy ki dönti azt el, hogy hova fog kerülni a gyerek? A helyettes szülőt hivatalból a ö, települési önkormányzati uh -huh. egyzőjel uh -huh. jelöli ki. Gyakorlatilag Újpesten ez úgy néz neki, hogy az önkormányzat ö, fenntartó által fenntartott uh -huh. gyerekkormányzati központ, amelyik ö, a szülőt, a családot, és a helyettes szülőt összehozza. Tehát a, Magyarul, ha én ezt jól értem, hogy mind a gyerek, mind pedig a helyettes szülő ő ebben az esetben újpesti kell, hogy legyen. Igen, igen. Ez is egy, egy fázis követelmény, hogy a gyerek lehetőleg a, a lakóhelye közelében. Jó, akkor a... nézzük azt, hogy jelen pillanatban egyébként van-e helyettes szülő, a szószoros. Értelmében már ugye a jog így írja le, hogy a szóátvételmében mond van, hogy senki nem helyettesíthető, egy szülő az végképpen nem. De van-e ilyen? Tehát volt-e olyan, aki átjutott a tűfokán? Újpesten, és ezért mondtam, hogy sajnálatos, eleddig nem találtunk olyan jelentkezőt, aki alkalmas lett volna. Akkor menjük egyel -e vissza. volt -e olyan, aki jelentkezett? Volt. Többen érdeklődtek vagy az életkora, vagy az ő saját körülményei gátoltátokban, hogy elvállalhassa ezt a feladatot. Értem, azt kérdezem önt, amikor nem akarom, hogy elmesélje az összes jogszabályt, hogy az, hogy a végén kudarcként éli meg, vagy legalábbis nem örül az illető annak, hogy neki nem sikerült helyette szülőnek lennie, ott az összes peremfeltétellel neki egyébként amikor jelentkezik tisztában kéne elvileg lennie? Nem, nem, nem kéne tisztában lennie, azzal akkor szembesül, amikor találkozik az önkormányzat emberével? Többé kevésbé, igen. Aki gyakorlatilag elkezd sorolni egy majdnem végeláthatatlan láthatatlan rendszert, amelyben nincsenek kibúvók, és ha van 50 peren feltétel, akkor ennek az 50-nek meg kell, hogy feleljen a helyettes szülő. Hát sarkosan fogalmazva, teljesen igaz, van, jól látja, tehát így, így igaz. Um, egyéb iránt mekkora igény lenne arra, hogy ilyen helyettes szülő legyen? E, sajnálattal azt kell közöljem, hogy nem tudom. E, gyakorlatilag e, egy kicsi kitűrőt, ha megenged, ki egy gyermekek átmeneti otthonát üzemelünk. Uh -huh. Eleddig a, a gyermekek átmeneti otthona töltötte be ezt a feladatot, uh -huh. tehát ahol átmenetleg szorult helyzetbe kerül egy család anyagi okok egészségi állapot STD miatt, akkor az alapellátó szolgálat, a család segítők a gyerekjelöti szolgáltatás Uh, irányította ebbe az, uh -huh. az irányba, és a átmeneti otthon, a gyermekek átmeneti otthona volt, vagy jelenleg is ez a Jó, úgy, Pontosan ezt akartam kérdé, maga a jogszabály egyébként ezeknek az otthonoknak meg, a, meghagyta a jogkörét? Uh, meghagyta. A jogszabály annyiban módosult, hogy eddig úgy szólt, hogy gyermekek átmeneti otthona, és vagy helyette szülő. Igen. És uh, Gyakorlatilag pedig... ez, ez lett kiemelve, és a helyettes szülőit is létre kell hozni a jogszabályi kötelezettség alapján, gyakorlatilag az összes települési önkormányzatnak. Hát szerintem itt országosan kevés olyan hárózat működhet, ahol, ahol valóban van helyettes szülő. Magyarul, hogy ugyanazok hm. az intézmények látják el ezt a feladatot nagy valószínűséggel, mint korábban? Hát országosan kb. 12 átmeneti otthonban a szakma szándéka vagy a szakmapolitika szándéka hogy ezeket 2022-re kivezeti a rendszerbe, ezeket a átmeneti otthonokat és ugye felépíti a helyet Én ezt értem, de nagy valószínűséggel az a rendszer, aminek eddig nehezen, vagy senki nem vagy nagyon kevesen feleltek meg, azon a feltételrendszeren viszont azért nem nagyon lehet változtatni, mert hogy az is nagyon fontos, hogy aki ezt a feladatot ellátja, annak a jogi és egyéb hátterét, szociális pénzügyi helyzetét, azért nem lehet ennél sokkal lazában megállapítani. Gondolom én, miközben az összes teremfeltételt nem vettük végig, mert abban nem akarják a gyerek, elhelyezését, illetve magának a gyermeknek az életét, belétve a a szülőnek az életét úgy befolyásolni, hogy ne tudjon eleget tenni annak a feladatának, amire egyébként jelentkezett. Teljeséggel jól látja. Tehát itt nem arról van szó, hogy egzisztenciális problémákat oldjon meg az állam, és úgy családi bótékot biztosítson. Hát olyan szülő kell, aki alkalmas arra, hogy más gyermekét ö, egy rövid időre, egy-két hét. maga magát az, az intézmény mióta létezik? Az intézmény már több, mint tíz éves. De nem, nem, vagy... maga a szülő, mint intézmény. Az intézmény, az, az durván másfél éves vagyok szabályváltodás. De én ha én jól értem, akkor valamit majd el kell tudni érni annak érdekében, hogy legyen olyan, aki megfelel a feltételeknek? Igen, igen, igen. Hát ö, gyakorlatilag ö, mi majdnem, hogy folyamatosan hirdetünk tavasz óta, és azt hiszem, hogy Bocsánat, fogunk is még hirdetni. Keressük a, a jelentkezőket, vagy közülük az arra alkalmasakat, ha kiválasztottuk, egy, egy tanfolyamra elküldjük. Ez egy nagyjából 28 órás tanfolyam, ahol a az ő alapvető jogait, kötelezettségeit, egyebet megismeri. De egy ilyen tanfolyam nem indult, mert nem volt olyan ember, aki megfelelt volna a feltételetet. Hát nem indítottunk a főváros szervezni ezeket a tanfolyamokat, mi nem tudtunk ebbe irányítani senkit, mert az eddig érdeklődők között nem volt arra alkalmas személy. Én ezt értem, és akkor most talózásszerűen nem kérdezek egy szempontot, aminek nem feleltek meg, mert ugye azt veszem ki, hogy olyan mennyiségű feltétel van, hogy abból egyet kiemelni teljesen igazságtalanság lenne. Így van, így van. Nagyon szépen köszönöm. Ha valamit tudok tenni annak érdekében, hogy a dolgot népszerűsítsem, de vagy legközelebb... Jó, annyit azért legyen szíves, mondjon el, hogy Újpesten, ha egyébként valaki hány gyerek elhelyezéséről van szó? Ö mondom, hogy, hogy szerencsére kerül is. Jó, de egy hát, családhoz hány, a... a helyettes szülőz, hány gyerek kerülhet? Attól függ, hogy mennyi gyerek van már eleve a családban, Igen. de általában kettő-három a jellemző. Azt kérdezem, hogy mennyi időre? Ez változó. Ha Rólig. egy porházi ellátásról van szól, hogy még felépül az anya és egy-két hónap, ez egy átlagos időtartam, aztán van olyan, hogy esetleg... Mondjuk a büntetés végrehajtás rendi szeretetét élvezi valaki, akkor lehet ez egy év is, de lehet is egy átmeneti elhelyezés. Ö, gyakorlatilag ö, az időtartamot nem lehet meghatározni. És, is, és ezért pénzt kap gondom a helyettes szülő? Hát egy jelképes összeg, vagy, vagy fogjuk fel egy jelképes összegnek, ez nagyságrendileg, hogy a 35-50 ezer között lehet ez az összeg. Ö, a, Magyar, éve, hogy vagy aki alkalom. jelentkezik abban alapvetően, ha jól értem, karitatív kell, hogy legyen lehet, hogy a karitatív, de most nem egy jó szó. Mindenképpen, mindenképpen. Tehát azért mondom, hogy ez nem egzisztenciális helyzetet javító intézkedés. Ez a gyereknek az ellátására kerül felhasználásra, és mivel hát van szó, a szülőnek, a helyettes szülőnek is ö, igazolnia kell, hogy mire fordítja ezt a az Örülök, hogy beszéltünk, még csak azt sem mondom, hogy sajnálom az Sajnos saj, egy nagyon aktuális kérdés, de azt kell mondjam, hogy a, a szakma is megosztotta a, a hálózattal a kapcsolatban, de bízom benne, hogy e, a jó törekvés találok. Oké, okay, hogy valaki, valaki érdeklődni, érdeklődni, érdeklődni akar. Hol érdeklődhet ez iránt? A család gyerekjújíti központban, de a, a hirdetéseinkben megvan minden. Jó, nincs mindenki, ott a hirdetés. Köszönjük. Nincs mindenki előtt ott a hirdetés? Ö, a újpest újságban rendszeresen megjelenünk, mert ö, nagy példány szamban minden... Ha, ha megteszi, a... hogy, hogy hova, hol lehet jelentkezni most az újpest újság újságtól független? A családgyermekjóritik de Deák Ferenc 93 ban Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, Állást! Én köszönöm az érdeklődést, minden jót kívánok! Viszont a kellemes hétvégét az elmúlt percekben egy régóta várt beszélgetést hallhattak dr. Varga Józseffel, a Szociális Intézmény igazgatójával a helyettes szülő, konkrétan itt az Újpesti helyettes szülői intézményről, annak betöltési lehetőségeiről illetőleg arról, hogy ha nem sikerült eddig, akkor miért nem ezt a műsorrészt is az Újpesti önkormányzat támogatta. Vendégem beszámol arról, hogy Továbbra is kimaradások tarkítják a műsort. Én abban maradtam itt a rádió nagy vezetésével, hogy az első két hete a kejfejancsének ez egy türelmi időt ad. Azt követően én egy tízes 10 tízesre fogok annak érdekében, hogy ezek a kimaradások elmaradjanak. Ha igényt tartanak rám, Páfi vagy Robin, Dani szólnak, én az elkövetkezendő negyed órában az önök rendelkezésére állok, ha van miben. Kilenc óra után Császi Zsolta a beszélgetés, azért részt már nem lesz megszakítható. Legközelebb velem szeptember 1-én találkoznak, akkor indul a Kejfej tehát az első 8 a 15-e, ez az első két hét plusz egy péntek, az kísérleti időszak, aztán persze minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, de azt követően megpróbálok úrra lenni mindazon a technikai nehézségen, amin egyébként én egyedül nem tudok, de magának a műsornak a léte számúra sokkal fontosabb annál sem, mint hogy ezeket a technikai nehézségeket hangsúlyozzam. Bármivel kapcsolatban telefonálhatnak, és aztán természetesen szeptember 1 felkészülök arra, hogyha az önök aktivitása érdemben nem változik, akkor olyan beszélgetésekkel töltse meg, és olyan számban a kejfejecsit, ami egyébként eredetleg nem volt a tervben, de a zene szüvegarányt a zene javára alapvetően az elkövetkezendő hetek hónapokban nem akarom felborítani. A vendégeimet, hogy ki mindenkiről van szó, Erről majd az első két hétben szó esik. Majd ezzel itt most nem jönnék elő. 4 es 8-as, 9-es, 0999-es, 06367161. Ha van érdeklődés, akkor válaszolok, ha nem, akkor a Linkin port játszik az elkövetkezendő közel negyed órában. Right Hoztam még egy CD-t, de azt valamilyen okból nem szereti lejátszani ez a lejátszó. Nem mondom kicsit karcos, de azért teszek még egy bátortalan kísérletet, hogy. 0614-es, 8-as, 9-es, 0999-es, 063677161. Szeptember 1-től ezügyben nem szeretném majd koptatni a számot, mert azért van benne valami. Ami nem nagyon földobó, amikor az ember udvarul a közönségének, hogy előkerüljenek, akinek vagy nincs kedvük előkerülni, vagy nincsenek, mind a kettő nagyon rossz. Jó reggelt! Jó reggelt! Hello! Hello! hello nem kezdünk mondatot, de figyelek! Hello! Hello! Hello, rosszul hallok! Na! Ez a civil rádió? Igen. A fiala. A fia. Jó reggel kívánok. Hm. Azt szeretném megkérdezni, hogy éjszaka ismétlik-e? Egyelőre nem tudok róla. Hát tudok... pedig az lenne a jó, mely én állandóan csak éjszaka hallgattam. De most is délelőtt van. Tessék! Most délelőtt van. Hát azt most hallom. Nagyon nehezen, de megtaláltam. <gül> Mindent elkövetek, hogy többen tudjanak róla. Szegény az eclézia. Meg hát a média sem mutatott ja, nagy érdeklődést. Figyelj, süket vagyok. Rendben van, én is az vagyok. Na, mondja még egyszer. Nincs nem volt jelentőség. Örülök, hogy megtalált. Mindent elkövetek annak érdekében, hogy legyen éjszaka ismétlés. Fogok beszélni majd a nehézségekről, de az igazság az, hogy amikor elkezdem ezt elsőjén, akkor azért alapvetően annak akarok örülni, hogy azt a nehézséget például győztem, hogy elkezdjem. Az összes többivel meg drága barátai, meg kell küzdeni. Tehát meg kell küzdeni. Ha sikerül. Jó, ha nem sikerül, végül is nem kell, hogy egyfolytában minden sikerüljön. Az elmúlt napokban, elmúlt hetekben pár kudarcot és pár sikert begyűjtöttem, Gőzerővel fog neki a létezésnek, a rádiós létezésnek elsőjétől. 061489099 és 063677161. Nincs kedve lejátszani a lejátszónak ezt a CD-t valamiért. Meglátjuk, próbáljuk meg. 061 4-es, 9 es 9 es 0 ha nagyon idegesítő a kimaradás dolgozom rajta, de inkább vigyék hírét annak, hogy lesz kejfejel, hogy legyünk egyre többen, és én ez ezügyben már különböző tévékkel tárgyaltam, hogy egy-egy beszélget is biztosítsanak. Nézzék, a szó hagyományos értelmében nem lesz. Jó reggelt! Jó reggel, megkérdezni hát tijalót, hogy milyen volt a tegnapi meccsünnel, én nem láttam. Jó. <gül> Attól függő, hogy kinek drukkolt az ember. Hát, hogyha a szerbeknek drukkolt, akkor kifejezetten jó. Ha a magyaroknak drukkolt, akkor... akkor hát nézze, a 4-0, tehát 4-0-ra véletlenül nem lehet kikapni. 1-0-ra véletlenül ki lehet kapni. 2-0-ra... Mondjuk három 0 már nem, 4-0-ra meg, meg végképpen. Tehát négy 0 nál már csak arra lehet hivatkozni, hogy lejt a pályam. És a karinti tanárúr kéreméjének az összes, tehát hogy be volt zárva, bezárták az iskola kapuját, meg minden, meg hát hülyeségeket lehet mondani. Hát, a... Soros Györgyre kell hivatkozni. Hát, igen, igen, igen, igen, igen, nagyon igaz van. Jó, hát... Sajnálom, de köszönöm a... Nézze, hát nagyon sok stadion van, előbb-utóbb lehet, hogy lesz foci is. Nem tudom, annak idején, az 50-es években nem volt ennyi stadion, de volt foci. Most fordítva van. Ennyi pénzből, drága barátaim, grundokat építeni nem lehet. Pál utcai fiúk rundját közbeszerzéssel felépíteni az fogalmilag egy kizár dolog. Van a fából vaskarika. 061 489 és 936771161 Vigyék hírét a spártaiaknak, hogy szeptember 1-től ismét lesz Keifei Ancsi. Hogy még véletlen se jöjjenek a 98.00 frekvencia környezetébe. Nagyon jó volt Zamárdiban, barátaim! Rég volt ilyen sikeres, nagyon messzire jött ember. 061489, 0999 és 063677161. Arról nem beszélve, hogy 20-25 éves gyerekekkel beszélgetni, így az embernek egyébként hát ilyen lehetősége nincs. hogy milyen környezetbe fog beépülni ez a Kejfejancsi, arról szintén szeptember 1 fog beszélni, mert meglehetősen sokat néztem tévét és hallgattam rádiót. Itagadás elborzattam. Szeptember 1 kitakarítottam, ott nem lesz senki sem. 1 kezdődnek a vendégek, illetőleg, rosszul beszélek, 4-étől kezdődnek. Azt az elsőjét az azt végig pofázom, illetve addig pofázom, amíg mondandóm van, ha bekapcsolódnak jó, ha nem, akkor hamarabb megyek haza. Vigyék hírét a spártaiaknak, hogy szeptember 1-től 7 hét óra után 5 perccel elkezdődik a kejfej Jancsi is. egy és egy. Én egy tízes skálán tízesre örülök. Az, hogy boldog vagyok, ilyen szót nem nagyon szoktam kiejteni, de akár ezt is mondhatnám. Tudják, a mai hangulatomat erőteljesen befolyásolja, hogy ilyen kábítószeres mámorba kerültem tegnap este, amikor lefújtam nagy nehezen egy darazsat, aki betévedte a lakásba. Úgy döntöttem, hogy ezt a társbérletet megszüntetem, de ez általában, én nem tudom, hogy milyen mennyiségű permetet kell a szobában, és a lakásban, hogy úgy mondjam. És ha már kinyitottam az ablakot, úgy látszik, hamarabb aludtam el a kelleténél, és reggel úgy ébredtem, szóval az valami szörnyű volt, és így aztán szegény Garázs nem élte túl, de nekem is viszonylag komoly bajaim lettek, amire azt mondta a Honpol, hogy erre vigyázni kell. Most akkor nem tudom, bezárom az összes ablakot, hogy ne jöjjenek be a darazsak, vagy önként távozzanak, vagy önként halljanak meg, vagy valami dezodorral is lehetne fújni őket, de nem hiszem, hogy a... Hóna, itt ez odor, az erre van kitalálva. Meg hát nagy koncentrátumban az is nagyon büdös. Meg nagy koncentrátumban lehetséges, hogy az is olyan, mint hogy az ember technokon rapidot szívna be. Barátaim, ha nem akarják feszélyezni a reggel hangulatát azzal, hogy telefonálnak, akkor még... Hát már nincs is olyan hosszú idő, de van még 6 perc. 9 órakor kezdetét veszi a beszélgetést Császi Zsoltal, ami egészen 9 óra 56 ig tart, az már nem lesz be telefonálós, aki most még kedvet érez, az tegye 061 489 és 0636 77 1161 1166 1166 1166 egy 1161 1161 Én most ezúgyben többet nem koptatom a számot, mert kicsit ciki lehet, hogy nagyobb. Ma egész nap augusztus 25-e lesz, használják ki azt, ami a nyárból maradt, bár biztos lesz még Vénasszonyok nyarodára, a szeptember van. Ez adatban durmó itt magán kívül nem érnekel semmi másvalek meg csabane folytja a szót mit keresik. Kira János vagyok. Itt fogott az. Kiválcsúszak a helykeresés, hogy ókítóságnak fogtad. Támogat kivezett árvósz kosárom. Kest. Na szóval test kérek azt kérék csak keresem a telefonszámot meglom. Jó reggelt lehet? Jó. Mert? Oké, okay, rendben van. Részemről is. Sokat gondoltam Önre a héten. Igen, milyen aprópóból? Több aprópóból, a legközvetlenebb aprópót Császi zsolt beszélgetek. Ha azt mondom, hogy Császi Zsolt, akkor ugye különböző dolgok szoktak megjelenni tévében, e, hogy a státusz. Ez egy rádió. Igen. Mit kéne mondanom, Császi Zsolt, micsoda? Na most látszom, politikai elütélt. Igen. Ennek vannak jogi ismérve, én úgy gondolom, hogy ez ennek megfelel mint személyen vonatkozásával, mind a így vonatkozásában. Tehát ez egy politikai per volt, a politikai perek végében politikai előtéletek vannak. Igen, ugye ez, talán ez nyomta rá leginkább a bélyegét arra, amivel kapcsolatban őre gondoltam, mert egyrésztről beépült annyira az életembe, hogy számon tartom azt, hogy hogy fognak a napok. Beleért, vagy éppen ma szabadult, vagy ma fog szabadulni Kulcsár Attila. Uh, igen, nem igen, igen, igen. Hogy, uh, hát ugye a kulcsáratila annyiban jön ide, mert egyébként joggal szoktam mondani, hogy olyan dolgokat mondanak egy beszélgetésen, amit ez így egyet a világán semmi nem köt össze. Ha valami összeköti a története sok mindent lehetne találni hajánál előrángatva, igen. én alapvetően az eljárás hosszát emelném be. Igen, hát az egy, ha jól emlékszem, 2003-ban indult. És hát talán 15 végén volt a legutolsó jogerősítélet, illetve a ez 13 év. Abban az időszakban, amikor ön aktív volt, és még nem terhelte az életét ilyen jogi eljárás, mint amit önnel szemben, vagy önnel szemben is indítottak, addig mekkora figyelemmel követte? a gazdasági bűncselekményekkel, a kiemelt gazdasági bűncselekményekkel, a talán a politikai szférától nem teljesen független zajló gazdasági bűncselekményel kapcsolatos híreket? Hát őszintén szóval nem nagyon, egy általános követés volt bennem, hiszen a munkám lekötött, másrésztről meg hát az emberben van egy ilyen reflex, hogy ha valami szennyes ügyet láttam, ha lehet, akkor nem. Foglalkozik vele, ami annyiból egy probléma, hogy akik viszont ezeket gerjezték, azoknak meg van erre energiájuk, és így tudják Hát akik gerjezték, azok ugye tényleg valószínűleg. A politikai indítatásra teszik, és itt a sajtóra gondolok függetlenül attól, hogy el kell hogy mondjam, hogy én ennek soha nem voltam a közelében. Tehát én azért elég hosszú időt eltöltöttem a médiában, és azért nem voltam mindig a periférián, vagy ha a periférián voltam, akkor is volt összeköttetésem a centrummal. De, és ismerek olyan embereket, akik egyébként a tevékenységüket tekintve így működnek, de velem kapcsolatban soha, a, tehát az elmúlt 5-8-10 évben meg se kíséreltek ilyen jellegű, dologba vonni, és amikor beszélgettem velük az ő tevékenységüket illető ilyen problémákról, akkor általában elzárkóztak, hogy ezt a nagy előtt tegyék, nem nagy nyilvánosságban pedig hát ez a, a tudat János kám, bár azt kell, hogy mondjam, hogy akik ezzel professzionálisan foglalkoznak, azok elhivatottak. Tehát azok, azok, azok, azokban nem nagyon merül fel a kétség, a kéte a tekintetben, hogy ők ezt jól teszik. Hát erre mondanám azt, hogy az egyetemen, <coughs> bocsánat, pontosabban a Bibó volt alkalom, hogy elkezdett publikálni, újságot szerkesztelni, ezt folytattam később a Fidesz be is. És akkor az ember csak megtalul annyit a szabadszoló szakmáról, meg nem az én vagy csak kontáltkodom a publikációkba hogy azért ott is vannak szakmai szabályok. Tehát ismerjük meg a másik fél álláspontját, illetve a néha is hajtótelője, mostanában nem tudom mit ír erről, de a régi az előírt az, hogy a gyűjságíromak van a kötessége, hogy az információkat eladőrizze. Na most ehelyett azt látom, hogy ilyen tudatos dezinformációk mennek, ilyen el, nem elhivatottságból, elfogultságból, tudatosan csak az egyik oldal információit hozzák le, tudatosan csak előnt elfoglókat hoznak a másik félről. Jó, ezért, ez Te... is, ebben is óvattal kell bánni, mert ugye ez a mai beszélgetés valószínűleg elmegy erre, lesz egy vagy két beszélgetésünk még, hogyha rendelkezésre állott visszatérnénk még ennél striktebb történetekre vagy részekre egyébként, hogyha maradtak ilyen számban, de a helyzet az, hogy ugye egyrészt van a propagandagépezet, amely úgy működik, hogy a propagandagépezetnek működnie kell. Uh, Másfelől ott van a bulvár, és a kettő között kellene, hogy legyen egy olyan közszolgálatnak lenni, amely érdemben foglalkozik az ügyjel. Nos, ez a közszolgálat nagyon vékony uh, sávban létezik, de ez sem tölti be. A vele, tehát ez se tölti be azt a szerepet, aminek be, aminek be kéne történni, és ezzel kapcsolatban gondoltam én sokat örre. Hát ugye én a korábbi életemben nem nagyon tudtam reggel televíziót nézni, és reggel rádiót hallgatni, mert hát ugye miközben én magam dolgozom, a párhuzamosan nem hallgatok más rádiókat, és nem nézek tévét. Délután takarítás és vasalás közben korábban és most is gyakran hallgatok rádiókat. De most maradjunk a tévéknél azok a tévék, hír tévé, ATV, amelyek egyébként eleget tehetnének annak a tájékoztatási kötelezettségnek, aminek, aminek a hiányát ön érzi, hát lássa be, hogy azok is felébe harmadába teszik ezt meg. Lehetséges, hogy magukban a hírekben igen. De vannak ezek a beszélgetős műsorok, amelyeket egyébként ön is felrót. Amely beszélgetős műsorokban egyébként elvileg értékelhető emberek is. Itt azért kell, hogy megállják, mert nincsen egy elvileg. De hát elvileg értékelhető, és a gyakorlatilag értékelhető annak ugyanannak kell lennie. Ott annyi butaságot, annyi baromságot, annyi félrevezető információt meggondolás nélkül mondanak nekem, hajdan volt szaktársaim, hogy egyébként közt azért sem nagyon jelentkezett, azt hiszem értem senki se, amikor mikrofon nélkül maradtam, mert én ezeket a beszélgetéseket különös tekintete arra, hogyha van némi tájékozottságom, az én hátamon a szűr föláll, és hogyha egy olyan embert képzelek magam elé, aki ebben a konkrét történetben érintett, mint ön, hogy önnek milyen lehet és Sándor Zsuzsa a magyar György beszélgetést végighallgatni? Hát a hontandásnak. Azt, azt is látta. Mondás. Azt is látta. Hát, uh, pont az ellenkezője. Van annak, amit ő mondott. De, de drága Császi uh, úr, hogy jutunk el oda, hogy a műsorvezetők sincsenek abban a helyzetben, hogy ki, tehát érdik, ott ül, adott esetben, és ugye igen, gyakran megrónak, amiatt a hallgatóim, hogy hogy vagyok képes Rónai Egon, vagy Kálmán Olga vendégszeretetét élvezni, ha egyébként róluk nagyon sokszor dehonestáló dolgot mondok, és akkor ezt én megpróbálom megmagyarázni, illetve az illetőkkel való kapcsolatom az, ami erre biztosíték, miközben én is érzem azt egyébként, hogy ez sokszor nem szerencsés. De van ott valaki, ugye az előbb mondtam két nevet, de másokat is mondhatnék, akik elbeszélgetnek önnel, majd jön egy ilyen hármas beszélgetés, és ott úgy felejtik azt el, amit önnel beszéltek, mintha nem is lett volna. Nem csak aznap lehet, hogy egy héttel előtte volt. Ez részint annak is köszönhető, hogy annyira felgyorsult a világ. Nem, ez annak, ez annak semmi annak is. Nem. Dehogy is. velem egy sebész attól, mert, hát érti, egy, egy normális sebész megmondja, hogy egy tüdő operációz mennyi idő kell, és hogyha valaki azt mondja, hogy ezt kétszer olyan gyorsan el kell végezni, akkor azt mondja, hogy rendben van, azt csinálja más. Uh -huh. hát, igen. De, de ön is azt tapasztalja, amiről én beszélek, nem? Persze, azt látom és hallom, és, és mondom, hogy még az a két elműtett egy nagyon tisztelek, és nagyon sokat tettek annak érdek, hogy valamelyes lehessen a propaganda, propagandagépületet elsőzni, de vannak olyan kollégák ugye ezekből az adóknál, akik teljesen ilyen féli információk. Igen, alakják. de azt kell, hogy mondjam, hogy itt van tévedésben. És ezért úvom önt mindig ettől. A... Én azt gondolom, hogy ön elítélt, és nem politikai elítélt, de értem azt, hogy miért megy el felé, de azt értse meg. Amivel nem akarom önt meggyőzni, csak ezt, ez, ez a... Ez Az én véleményem a tévedés minimális kockázatával, hogy Magyar György és Sándor Zsózs, amikor ott ülnek bármelyik tévében, amit egyébként most már felváltva a vendégek, ugyan, a, tehát egyikben, másikban korábban ilyen nem fordulhatott volna elő. Ők is politikai tényezők. Igen, ez rendben is van. Nem rendben van, nem. Tehát azt értsem meg, hogy Magyar György, amikor ügyvéd, akkor ügyvéd, de amikor ott ül a tévében, ezekben a megben, nem mint szakember, hanem hogy beszélgessünk most a Sársi történetéről, ott maguk is politikai tényezőké válnak. Nem feltétlenül azon politikai, nem valamilyen párt tényezőké, akikhez ők egyébként sorolhatók, hanem hogy, hogy egész egyszer hajlandóak belemenni egy olyan közegű beszélgetésben, ahol elvesztik azt a jellegüket, amiért egyébként valamiért, őket annak idején megjegyezték. Az egyiket azért, mert bíró volt, a másikat azért, mert ügyvéd volt. Ezekben a beszélgetésekben ők már nem bíróként és ügyvédként vannak jelen, hanem valami egészen furcsa státuszban, amivel nagyon sokat rontanak az ön vagy bárki helyzetén általában, akikről éppen szó van. Én azt mondom, hogy mindig inkább ők roncsanak ezen, mint Budai Gyulák, meg a többi. De ebben, ebben ez az, amit téved. Nem. Tehát akkor, nem. amit... Megmondom, hogy mértéved, Mert akkor, Igen. amikor ön csinálta azt, amit csinált, azokban az intézményekben, ahol dolgozott, Igen. akkor ott ön olyan be, be, beleszólást a munkájába nem hagyott, mint amilyen mértékben egyébként Különböző beszélgetésekben az ön tevékenységébe belepancsolnak, jogi megítélését, társadalmi megítélését tekintve. Tehát egész egyszerűen egy olyan helyzet jön létre, amely kezelhetetlen. Bulvárrá változik egyébként itt hát a, az a az beszélgetés, szörnyű, és nem szolgál már semmilyen célt. Az a szörnyű, hogy azt valóban jól mondta, hogy bizonyos szakmai követelményeket lehetett érvényesíteni korábban. Mikor azt láttam, hogy ezt nem lehet, mert új miniszter jött, és új stílus, mondjuk még ilyen 2005-ről beszélünk, akkor értem egy kedvező lehetőséggel is, eljöttem az állami szérából, és azt nem bántam. De nagyon jól tettem. Persze nem bántam, hogy nem szolgáltam ki azt, hogy jött a kézirányítás, kapkodás, és a többi. De ami most van az állami szférában, ez ennek a hatányozott része. Tehát teljesen kapkodóvá vált, ahogy ő mondja itt a, a sajtóban, az ide csak oda csapunk, és, és a többi. Nem, nem, nem igazából működik a dolog. Az állami közigazgatásban még inkább előjött. Tehát az azért szörnyű, akkor így működik az ország. És a sajtó az legfejebb tükrelnek. Nem emiatt van, de nem független ettől. De számos sokkal nagyobb probléma, hogy azt látom az állam vagy akár egy vagy a rendőrség is így működik. Nem igen, csak azt akartam előtt. önnek mondani, igen? Uh, miközben mi is egy rádiumisorban beszélgetünk, de én őszintén szerettem volna elkerülni ezeket a vonzatokat, hogy uh, ezek a beszélgetések, amelyek az ön személye kapcsán zajlanak, ezek már nem feltétlenül szolgálják, és a feltétlent is törölni lehet azt a tisztánlátást, amit egyébként én lehetővé akartam tenni, és amivel köve, am, aminek okán ön jajkiáltással élt, mondván, hogy mi történt önnel? Vagy segítsenek Bocsánat, önök. Nem, a Nem, kiáltás az ő szeretnék. Szeretném tisztázni. Én nem szoktam jajt kiáltani, most se szeretnék. Nem magamról beszélek, egy jelenségről beszélek. Én magamról dolgát így vagy úgy megfontolom. Én arról beszélek, hogy olyan helyzet alakult ki, ami ahogy velem megtörtént, megtörténhet bárkivel is. És sajnos ez az ország mostanában. Bárkivel nem történhet meg ezt, ön de, is tudja. De, de, de bárki, bárki a az, az a hely, ahol ön volt, az erre alkalmas volt. Egy sor hely erre alkalmatlan. Hát de könnyen, 92 óta voltam ezen a helyen, vagy ebből Hát történt. eljött az a pillanat. Hát nem eljött az a társadalmi közeg, ami ezt lehetővé Ó, ez, korra... alapomási... ez az ember téved. Azt értsem meg, hogy ez korábban is létezett. Csak akkor ön... ezért kérdeztem, hogy figyelemmel kísért ezeket a történeteket. Nehogy azt gondolja, hogy a boszorkány üldözés a Császi zsoltal kezdődött. Csak azt a korábbi boszorkány van, üldözések iránt nem mutatott ekkora érdeklődést, és nehogy azt higgye, hogy én vagyok annyira hülye, hogy most emiatt önt ö, megszóljam néhány héttel a börtönbe vonulás előtt. Ö, én De én, én már van, láttam hogy... karónvarjut. Elismer. Szóval nincs kétségem, csak azt mondom, hogy ilyen tömegesség, ilyen rendszer szintű változó szolgáinjódzás 2015 2010 előtt nem volt. Ne legyen Én ebben ennyire van. biztos. Ne legyen de ebben. Nem Biztos vagyok. Hát, de ne legyenek más Az, hogy volt ilyen, azt nem mondom kétségben. Nincs mennyi, de le, de minőségi különbség nincs. És azt értsen meg, hogy akkor sem mutatott egyébként a társadalom, tehát alapvetően nem viszonyult, amikor alapvetően másféleképpen bizonyult, azt nem tudom ennek mikor volt, az valamikor 90 és 94-96 között. Uh, ott a konkormánynak... De akkor még Na de azt értsen meg, hogy akkor még éltek olyan érzelmek, hogy szegény kutya adjunk neki inni. Ma azt mondják, hogy annyi szegény kutya van, amelyik szomjas, hogyha mindegyiknek inni adok, akkor nekem már nem marad. De nem szeretnék elveszni a szóképzavarokban. Egy dolgot áruljon el nekem, Igen? hogy amikor megszületett az ítélet, miért, ind, miért írt ön egymást követően előbb Molnár Gyulának, aztán Hatházi Ákosnak? Azért, mert itt nem Császi Zsolt vagy Győcsen Ferencről van szó. Tehát amikor én eljártam, és amit megítéltek, és amit a is került, az egy politikai kormányzat elítélését jelentette, és a politikai kormányzatnak az egyik alapja a volt. Ami jót, hogy a korábbi kormányzatnak. Először ez az MSZP, ez mint a szétgyellemé a korábbiakat, vagy a mi tevékenységet, nem szólt semmit. Belények rúgtak a parlamentbe is, hogy itt büszkék lehetnek ebben meg, mármint akik ezt a ütetet meghozadták. Az MSZP nem válaszolt. Ezért írtam egy ilyen elnözést, piszkálódás, a mert tovább Monágyulának ismeretetett, a nagyjából, hogy mi történt. De ő milyen Malanké viszonyban van Monágyulával? Ér... Tessék? Milyen viszonyban van Monágyulával? Hát egy ismeretségi viszonyom, hogy 91 óta ismerem őt, mikor még alpolgármester volt a 11. kellettbe és én ott voltam jogbizottsági tag, személyesen felszeresen ismertek. Én most már tudtam, hogy ő egy kicsoda, egy csoda. És így követtem a pályát. De azt értse meg, és Tudom, hogy tehát kívülről nézve lehetséges, hogy nagyon rossz ennek az egésznek az akusztikája, egy olyan helyzetű emberrel kapcsolatban egy ilyen vitát folytatni augusztus 25-én, mint amit én folytatok. De ez a kedves Gyula, a jelek nem jutott el hozzátok, hogy a Fideszes elszámoltatás egyik központi perében Igen. újabb ítéletében Tátrai Miklósan együtt letöltető bűrtörre ítéltek bennünket sokoróját. Ilyet az ember magánemberként se ér. Egyfelől azért, mert hogyha nem vette észre, akkor azért. Ha pedig észrevette, akkor azért. Ez tehát én, értem, célzás, én, én de ez nem finanszírozás. Tehát én, figyeljen, ha ön ott van a tenger közepén Igen. és integet, annál többet nem tud tenni, mert ha kiabál a tenger közepén, azt nem hallja meg senki. Ha integet, akkor azt mondja az ember, hogy ott lát valamit. Mm. akkor felhívja magára a figyelmet beleértve, hogy ha nem integet, akkor is egy tengerész azt mondja, hogy idegen tárgyat Jó. véle felfedezni. Én, én tökéletesen értem. De, de én ezt értem, de, de azt értem meg, hogy, hogy nem integetünk politikai tényezőknek. De, integetünk. Én viszont, ez az én véleményem, hogy integetünk. Végül is elértem a célomat, mert reagáltak rá, és ráadásul pozitívan reagáltak. És hova jutott vele? Tessék. Hova jutott vele? Hát egy oda, amit akartam, hogy legyen reaktív. Ennyi volt az ő szándékom. Ez ja, de nem tesszük. borzasztó az... Nézze, szándékosan nem jövök elő saját példával, mert nem akarom ha. semmilyen vonatkozásban az én helyzetemet összehasonlítani az önérvel. De szó, ne, nem, szó, nem, nem, mert értse meg, hogy egy normális felnőtt ember, mint én, egy olyan helyzetű emberrel beszélgetve, mint a, aki... Akire börtönbüntetés vár, nem mond olyasmit, amire utólag azt, fogja mondani, hogy Jézuskám, hogy tudtam én itt e, akasztott emberházában kötéről beszélni. Isten uh -huh. ments! De ar arra akarom felhívni a figyelmét, és nem először teszem a műsoromban, és viszonylag keveset tévedtem, azt érzem meg, hogy pszichikailag, lelkileg én tökéletesen értem azt, amit ön tesz. De azt akarom mondani, hogy egy olyan szférába viszi a történetet, amely szféra ugye jelen van, de ott teljesen elveszik, ha kerül. Értem, hogy nem, ön azt... az. Én nem akarok oda kerülni, hogy főrejtés Én azt szeretem, hogy az ügyem kerüljön oda, mert csak az egyik oldal. De az ügyét nem volna de... Gyula fogja megítélni, hanem a bíróság. Hát az a baj, hogy ez a bíróság olyan körülmények ítélhette meg, ami nem jogi körülmények. Közöttem. Én ezt értem de hogyha ha egy tényleg isatban. Az egy normális bíróság nem követel. Én ezt értem, elkövetel. de az egyik legjobb ügyvédje országunknak azt mondta legutóbb, hogy ő szívesen elmenne nyugdíjba, E, zamestnikról van szó. Szóval egyébként, de hogyha netán bíletlenül nyerne az ellenzék és e, elszámoltatási perek indulnának fideszes vezetőkkel szemben, akkor ő szívesen védené ezeket a fideszes, fideszes vezetőket, mert nem feltétlenül ért egyet a politikai elszámoltatással. Ugye az, amire ön és amire, amire Gyurcsány Ferenc is hivatkozik, hogy semmi sem marad e, egyébként e, következmények nélkül, és hogyha ők egyszer, akkor majd az hát a szemes... Nem is értettem egyet, ha követtem volna, ha, nem jött ez át, de jeleztem azt, hogy ez se értek egyet, pont azért, hogy ezzel nem lehet elérni azt a célt, amit egyébként hasznosnak tartanék, nevezetesen aki visszaér a rábízott hatalommal, jogi hatalommal, annak is legyen következménye. Tehát én azt, én azt mondaná, értem, hogy az ön perében nem lehetett azt megtenni, mint amit én megtettem annak idején, hogy a Paraszbizottság ülésekre elhívtam a hallgatóimat, hogy maguk tapasztalják azt a képtelenséget, amiről én a rádióban beszéltem. Az ön története sokkal bonyolultabb, szolnokra nem biztos, hogy elmennek az emberek, Szegedre nem biztos, hogy elmennek az emberek, de az a mód, ahogy felhívja a saját történetére a figyelmet és abba azonnal involválja a politikát, ott egy... Könnyörgöm, hát én imból válom. Hát ők rendelték meg, ők mondták, mert először meg mindig a politikai szerepelők, De ennek a kiradírozásához, vagy leszívásához nem keresünk politikai aktorokat, akikkel egyébként próbál. Tehát hogy mondjam, valaki, azt értsem meg, hogy valaki vagy segít, valaki... elítélték, hát én de meg ezt mondom. Én ezt értem, de én annak idején, amikor Molnár elítélték, akkor ön felhívta Molnár Gyulát? Tessék, amikor a Molnár... Nem ott voltam, ott voltam nem kell felírnom, ott voltam a kárgyalásban. És tehát, eh, amikor, a... amikor elítélték, akkor ön valamilyen politikai nyilatkozatban, amit egyébként lehetett olvasni, eh, a nagy eh, eh, nyilvánosságra hozta azt a véleményét, amit egyébként magánemberként elmondott? Neki. Nem kellett, ezt megtették el, amikor nem a szocialisták. De ön helyett nem tehetik meg a szocialisták? De megtették, mert itt arra volt szó, vagy egy politikai játszma, sajnos ebbe felhasználják az igazságszolgáltatást, és ha erre nem adnak politikai választ, akkor sokkal nehezebb a jogi ö, álláspontokat is érvényesíteni. Magyar szóval, csak az egyik fél lő, hát akkor az, az nem egy egyenlő meccs. Ilyen mértékben azért nem értettük meg, tehát ilyen mértékben azért még nem fordultam, hogy nem értettük volna meg egymást. Hogyha ön egyébként nem ért egyet azzal az ítélettel, ami Molnár Gyulával kapcsolatosan született. Igen, és Igen. egyébként ezt magánemberként az ő vélemény tudomására hozza, mert egyébként el is jár a tárgyalásokra, Igen. akkor hogyha ezt az A szép... fórumokon is ezt elmondtam a minek a módon Tehát hogy az ő ítéletébe... Milyen jelent? szakmai fórum volt az, ahol egyébként ez azt követően elhangzott? Hát például, amit kezdeményeztünk, a, ez a Bilincs Egyesület, a politikai üdvözöttek számára, hogy elemezzük, hogy a bizonyos perekben mik a közös vonások. A ez mi? vonások Erről kerek... már egyszer említést, tett ez egy mikori szervezet? Tessék, ez egy mikori szervezet? Ez tavaly alakult. De volt és Molnár Gyula pere mikor volt? Hát, hogy tizen... Na látja. 4-5, hát de, de hat folytassam, Bocsánat. de voltak előzmények, mikor engem különböző fórumokra meghívtak. Palasztávóly, rádióadások, stb. stb. stb. És hogy ott ez szóba kerültek, ezt el is mondtam. De ez nem ugyanaz, mondta, mint amit... De lehetséges, is, hogy Molnár Gyula is elmondta ezt egyébként a szocialista párt belső fórumain. Az rendben van ott és akkor... De amit én itt tettem, és nem bánom, hogy tettem itt az után, az pedig arról szólt, hogy igenis, kíváncsi vagyok, hogy mit szól az akkori kormánypárt, amely a kormányt adta, és én nem voltam politikai szereplő, én hivatalnak voltam, de minden hivatalnoknak volt egy főnök, ez volt a kormány, amit megválasztottak, hogy az mit szól ahhoz, hogy helyettük, egy civil szereplőn verik le a politikai pontt. Jó, de, jó, de azt értse meg, hogy tenap a parlamentben Orbán megint belétek rugat írja a levelében. Sukoróval, deti ti Küldök Igen. egy levelet, amit ha más választotok, nincs, akkor legalább ezt olvassátok fel Orbánnak. Igen. Utána mondatot azt teljesen értem. Orbánnak sukor egy politikai poén, nekem egy élet, de amit előtte ír, azt, tehát én azt tudom önnek mondani, hogy egy ilyen történet folyamán nyilvánvaló, hogy deformálódik sok minden. De az de ön megítélését... Azért nem, én ezt értem, de én nem szívesen mondom azt, hogy az, hogyha magánemberként ezt írja Molnár Gyulának, én arról soha sem tudok. De az, hogy valaki arra? Tehát hogy mondjam, hogy ön legyen az, aki tájékoztatja a szocialista párt elnökét arról, hogy beléjük rúgtak, és ő erre nem reagált, mire ő ír neki egy levelet, amivel egyébként... Hát ez itt... egyfajta, olyan fricska volt. Ez nem fricska, ez az de, a bentén. De jó, de ez fricska volt. Jó, én ezt hát értem, ebben úgy, azt kell, hogy mondjam, a tévedés kockázatával. Nem, ennyire nem ismerem, de ez csak egy tudatilag beszűkült, a saját története miatt megrendült ember teszi, ami egyébként, ha azt kérdezi, hogy miért vagyok önnel egyetlen, nem vagyok, ez teljesen indokolt. Uh, bocsánat, de azt kell, de... hogy mondjam, hogy utólag egyszer rá kell, hogy arra jöjjön, hogy ezt magánemberként úgy tehette meg, hogy ez abban a pillanatban, hogy a nagy nyilvánosságra kerül, ez rosszat tesz Molnár Gyulának, de alapvetően önnek tesz rosszat. Nos, Egyrészt az, hogy én nem rendültem meg. Tehát ez egy nagyon aljas és szemétörténet, mindenki ebben, aki. Abban egészen biztos, hogy saját magát objektíve látja? Igen. Ebben igen. Tehát vannak azért számok, amiket közé tettem, nem csak én levegettettem közé, közé. De az, az állapot, én, én nem a mondandójára. Tehát vannak szakmai érvek, leírtuk azt, hogy a fehér, fekete, vagy a fekete. Figyelmre sem érthetik. Úgy hoznak ítéletet, hogy el se olvassák. Akkor ezek után mit mondjon az ember? Lehet, hogy forradalmat, de nem a, nem, a, nem a Molnár Gyulának ír egy levelet. Nem tudom. Hát vagy Molnár elmegy, Jula vagy felakasztja magát. A nem a tudom. Ennek nincs. Elnöke, amely de nincs... Adta, én ezt értem, és. Nem én találtam ki, hogy ki, ki legyen, hogy ki legyen. De, de, de ő nem várhat Ez el volt. szolidaritást, ha az önmagától nincs. Uh, jó, de ez nem, itt a szólydőtárs nem csak rólam szól, és a, a, annál a, a rosszabb, a, de akkor meg annál rosszabb, hogy önnek kell Még felhívni történt. arra a figyelmét a másiknak, hogy. Uh, Folytassam, a szólydőtárs nem csak nekem szól, hiszen az én nem csak egy ég egy csúcsa. és itt mondjuk a beszélget tudatápot, hogy csak annyit, hogy pont ezeket dolgozzuk fel, vagy kezdtük el feldolgozni, hogy ez a piramis hogy néz ki. Kiket, milyen módon húrcoltak meg? Az de arra ott van a TASZ. Ír, arra van a kivatalos szervezete. Igen. Tudja, mit segítettek nekünk? Semmi. Megkerestük őket. Én még emberi jogokból írtam a diszertációm az kilánc ember. Tehát akkor a Akkor még volt fogalmam az emberi jogok, stb. stb. De az elmúlt 20-an nem foglalkoztam vele. Azért voltak csatornák, hogy megkeressük őket. Elmondtuk, mi van. Megértették, mikor bajba kerültem, semmilyen segítséget nem adtam. A helyzetüktől kaptam egy kis segítséget, az is megszűnt egy idő után. Tehát nekem magamnak kellett ezeket az utakat végvinni, és viszem is. Illetve Én olyan, ezt értem, de nem azt nem gondolja, hogy a médiában valaki. is, amikor hadháziákossal beszélgetnek, akkor nem tagadják meg a hadháziákos. akinek felajánlottam, hogy már annyira azt mondja, hogy elégedett az ítéletet, hogy uh -huh. amit kaptunk. Akkor megkértem, hogy legyen szíves, úgyis a kérni. Mi odaadjuk az összes iratot ingyen, bérmentől, ismerjék meg jobban az ügyet. Nem értek vele. Lett volna egy tévévita az Ungár Péterrel. Kétszer mondták le, hogy nem állnak ki vele a Utána a lakossági fórumokon megküldtek nekem a videókat. Olyan primitív valótlanságot állítottak a Sukoróról, hogy Nézze, de én a saját történeteim az okán, az okán az pontosan arra, értem azt, amit ért ön mond. Az de akkor, amikor én fiatalabb voltam, mint ön, akkor, amikor nem sokkal, de fiatalabb, talán. Uh, amikor, ami... vagy önnel nagyjából egy idős. Mindenjében most nem vezték el, de a dolognak az Jó, a lényeg, működés, hogy amikor igen. ez. Tehát a saját történetemben valami olyan mértékben voltam felpaprikázódva, és gondolhat, hogyha nem mikrofonban beszélnék, akkor nem ezt mondanám hogy arra, arra szavak nincsenek, és én azt vártam volna el akkor azoktól a médiaközszereplőktől, akik egyébként beszélgettek mondjuk Hatházi Ákossal vagy Molnár Gyulával, hogy minden egyes beszélgetés arról szól és akkor miért nem álltatok ki a Császi Zsolt mellett, ott persze az én nevem szerepelt. És Jó, itt jön el az a világ, amiben mert ugye egy, egy, egyfelől elbeszélgettek önnel, és azt mondják, hű, ha, hát ez borzasztó. Jó, és ne felejtsd el, valószínűleg ez az én életemben is jelen van, függetlenül attól, hogy azért nekem elég sok ember van, aki erre felhívja a figyelmet, és próbálok ezzel valamit kezdeni. Tehát legalább tudati szinten egyfolytában ott van bennem az, hogy vajon nem minden emberrel ugyanarról kell -e beszélgetnem, mert akkor nyilvánvalóan megszűnnek a kapcsolatok, mert akkor gyakorlatilag mindig a tatárjárásról fogunk beszélgetni, hiszen azt nem tudtuk tisztázni. De ugye ha. ezek a riporterek önt meghallgatják, azt mondják borzasztó, majd hatházi ákossal gond nélkül elbeszélgetnek, miközben ha. ön ott ülne és ordítana, hogy gyerekek, előbb beszéljétek meg a hatházi ákossal azt, hogy miért viszonyul úgy ehhez, és utána folytassátok ezt a beszélgetést, de ez nem működik így. Én értem mindazt, ami önben ezügyben van. Csak azt mondom, hogy ezek elpazarolt energiák. A, az a mosolyogat, amikor kézben beszélek, a könyes poltónak a szemem a magyar politású készületetén. Tehát amiket én itt azért mondogatok, azok azért benne vannak más ágakon ezekben a követekben. Tehát uh, itt nem Császli volt szemérő van, szóval nekem külön tagézia, ezt igyekszem nem annyira közé tenni, hogy velem történt meg, és iszonyú vettőségért okozott, meg okoz ez egész történet. Ráadásul a legnagyobb veszteség vagy a legnagyobb probléma talán az lehet, hogy én magánemberként akartam élni. És ezt biztosan megszüntették. Próbálkoznak és cél Bernadettel való összehozatalnak látja ön értelmét? Tessék? Látja ön értelmét annak, hogy megpróbálja összehozni bárkivel? Tehát, hogy itt a rádió, de jó, szept... Mi a dátum mi a dátuma? szeptember 19. 10... 19. Jó, meg fogom próbálni. Jó, megköszönöm. Ne meg. Ennek meg köszönöm minden segítségnek, ez nekem segítséget, hát, Nem csak nem tudom megérteni azt, hogyha, hogy, hogy, hogy ha az EMP tudja, hogy igaza van, az egy öntudatos párt, hogy akkor miért tér neki a vitáról. Maga nem tartozik azok közé, akik össze beszél. Hát két dolog lehet, hogy sajnos uh, van egy olyan politikai érdek oldalon, is, hogy a, ami kormányon volt, az mind bűnös, és akkor nekem jobb a gazdasélyeim, hogyha ők egy össze, most tehát Ez nem politika. Szomorú dolog, tehát mégsem más a politika, de politika. Uh, tehát amit az LNP-be tiszteltem, tisztelnék, és nem a Sipfer András személy, akit én kedvelten ismertem ezer éve, nagyon sajnálom, hogy ilyen szerepet játszott ebben a dologban, de ez egy dolog, számoljon a már ismertével, de itt arról is szó van, hogyha a fidesztő számunkérő dolgokat azt hitelesen kell megtenni. A másik oldalról hogy dolgokat és nem hitelesen teszik ezt meg, akkor a Fidesz felüli számunkérés is képségesével állít. Jó, én az... ugye Nyilvánvaló nagyon hosszú idő, amit önben fog tölteni, akkor is, hogyha felezik, harmadolják, negyededik, ötödik. Uh -huh. tölteni vagy. Hogy ugye, mi még nem, mindig nem találkoztunk, ki tudja, mikor fogunk találkozni, de minden találkozás, találkozás az éteren keresztül is. Igen. Meg van a maga előnye hátránya a találkozás. sem fogom elfelejteni Nagy Mártát közösségüvési hovívatal elnök helyett, és egyszer valakivel össze akartam hozni, és azt mondta, fiala hogy nekem itt vannak a papírjaim, én abból bármit meg tudok állapítani, nincs szükségem személyes találkozóra, és ott nem mondta az, hogy ott így úgy befolyásolja lehet, én azt nagyon, nagyon értékeltem, és egy nagyon objektív beszélgetés sikerült aztán utána vele folytatni. Kicsit el is szégyeltem magam, hogy mit feltételezhet rólam, hogy miért akartam volna én egyébként bárkivel is összehozni. De én azt akarom Önnek mondani, és nekem ehhez nincs jogom, mert mi nem vagyunk ennyire jóba, függetlenül attól, hogy mennyi ideje beszélgetünk itt az ételen keresztül, hogy amikor kijön, akkor el kell tudnia dönteni azt, hogy milyen módon folytatja az életét, hogy politikai szabadságharcos akar lenni, vagy jogász akar lenni, mert a kettő nem fog Magyarországon bármilyen kormány kerüljön hatalomra 2018-ban. Ezt Magyarországon egyszerűen nem lehet folytatni, és ahhoz az ön élete már rövid, hogy mind a kettő, vagy egyszerre próbálkozon a kettővel, és aztán egy bizonyos idő után rájön arra, hogy ez nem megy. Én ettől szeretném önt megóvni. Ezzel tisztában vagyok egyetem. Ez Csak a ezt el kell a tudnia vagyok. dönteni majd. Tehát azt is el De... kell tudnia dönteni, hogy amikor kijön, akkor például az RTL klub kamerája előtt akar-e kijönni, vagy kijön és a feleségével elutaznak a Mátrába, a vagy haza mennek? Hát csak egyre bemenetelnél tartunk, és a Tátori Miklós már egy hetem Ő abszolút diszkréten szerettem volna ezt megoldani, abszolút csak bizalmas körbe volt ismert, hogy hova megy. Ennek erre előttől a nap lehozták, hogy hova megy, és csináltak egy is felvezetést a korábbi támadók, a mostani támadók is, tehát ezt nem lehet így iszvétlen kezelni, nem én választom azt meg. Választom, hogy főműsor fogok bemenni a jelek szerint, akkor már egy politikai főműsor időbe, hogy ez hogy zajlik. De sokat tud enni annak érdekében, hogy az azon a módon, ahogy szeretnénk, ne legyen, beszéltél Hát azon a módon, ahogy mások szeretnék, úgy ne legyen, ahogy én szeretném, úgy legyen. Jó. Én csak azt mondom, hogy küldök egy lebelet, amit ha más választatok nincs, akkor legalább ezt olvassátok fel Orbánnak, írja ezt Molnár Gyulának. Nem ő a szocialista párt elnöke, ő ezt nem tartotta fontosnak, ön fontosnak tartotta, ez a különbség. De viszont utána mind a Molnár Győr, mind a Hitler István nagy előtt erre a szolóra. És ez nekem elég volt. Ott és akkor elég volt. Ez a válasz. Sokan utálják a Ferit, ahogy a Feri eljárt, az volt számomra mirvodó. Bocsát, még Feri? A Gyurcsony. Jó, hát én nálam meg egy ilyen furcsa helyzet, vagy nem ismertem őt. Korábban ö, a perbe ismertem meg, mikor tanoként megjelent. Ő egy különleges a magyar közéletnek. Jó, de ha emberleg normálisan tud viselkedni, miközben sokszor vádolják azzal, hogy nem, akkor számra, és ha egyébként bennem van egy mérc, és a Gyurcsány megfelel neki, a Hitler és a Molnár Gyula nem felelnek meg neki. Hm. Jó, de itt nem személyekről volt szó, mikor szövekültem, hanem... De már a levél maga, tehát én sose fogom elfelejtem, hogy egyszer a szakcső a lakatos Béla valami egészen szörnyű közönség előtt kijött, akik nem tudom, telefonáltak és beszélgettek és akkor annyit mondott, hogy külföldön ilyenkor tapsolni szoktak. Mm. És ezek az emberek ezek tulajdonképpen azt se tudták, hogy milyen helyzet, mert csak azt látták, hogy mintha valaki megszólta volna őket, és nem sok hiányzott, hogy felszóljanak a szakcsinak, hogy ezt most te miért mondtad bazd meg, de nem mondták ezt. Mm. De, de úgy, úgy zavarba jöttek. Ha az analogiám durva lenne, akkor vállalom. A gyűlcsány ennek eleget, tehát felszólítás nélkül. Jó, ő, ő egy én előadó művészt is hívom, azért mert van egy olyan adottsága, amivel fel tud lépni. Nagyon De én azt nagyon jól, jól tudja, hogy ez itt nem előadó művészet, hanem egy olyan emberi Tehát Én mindig azt szoktam mondani, hogy ha valaki rácsap a az újjára, és két hét múlva ordít, az nem életszerű. És ha felszólítjuk, hogy ordítson, az szintén nem élet. Ért? Jó, ezt már csak azt akarom önnek mondani, Igen. hogy én szeretném önt megúvni attól, amitől egyébként a mi kettőnk viszonya alapján nekem egyáltalán nem kötelességem, hogy megúvjam önt, az se biztos, hogy igazam van. Én csak fenn akarom tartani annak a lehetőségét, hogy amikor kijön, akkor minden olyan eszköze rendelkezésre álljon, hogyha van két irány ott az úterágazásnál, mm. akkor eldönthesse, hogy melyik irányba indul. Jó, hát én mind a kettőre felkészülök. Tehát, de egy csak egy az, az egyiket van, választhatja? Azt én tudom, csak hogy a lehetőségek, legalább legyen választási lehetőség. De azt, amikor kijön, akkor el kell tudnia dönteni abban a pillanatban? Hát, hát, hát, hát, nem Attól nem csak rajtam fog múlni. Ahogy hogy része lettem ennek a történetnek, azt se rajtam volt... Higgye el, hogy ha ön igényt tart, rá, az én érdeklődésem a távozása után se fog ön iránt. Ezt köszönöm szépen, és megtisztelőnek is tartom. De mondom, hogy egyrészt a börtön alatt is biztos jogi lépéseket folyamatosan meg fogunk tenni. Reméljük, hogy valamelyik sikerre jár, és akkor ez rövidebb lesz ez a bentartózkodás, mint amit eredetére terveztek. Ez egyik része a dolognak. A másik eddig az, hogy én nem szeretném azt, hogy ez következményeknek maradjon. Én ezt tökéletesen megértem, de annak az összes eleméről nem kell tájékoztatni a legnyilvánosságot. Hát nem a nagy nyilvánosság, annyit amennyi éppen szükséges az hogy nyilvánosság. Jó, de a sakozó sem mondja meg, hogy mit tervez a fejében, lép. Aztán majd erről. Arra... Tehát én sem szoktam, legalábbis remélem. Esetleg a kis könyveskémet eljutatom, ennek a botájukban megismer, hogy... Én a jövő héten nem vagyok Magyarországon, az utána való héten pedig, ha találunk időpontot, én többet ajánlani fogok, akkor, akkor túlesünk nem Isten mensei elküldje. Jó, Akkor én Amondó vagyok, hogy itt akkor ennek a fejezetnek vége a jövő héten nem beszélünk, az azt követő héten, tehát mához két hétre beszélnénk, akkor ő még szabadlábon van, akkor legyen szükséges. Még három heten van, hogy aztán három és fél. Oké, ez nyolcadik, akkor beírná a 8. hogyha ha lehetséges, akkor kilenc Igen, mert pillanat mert most már nagyon naptárfüdő lettem, de visszaszámlálást tart. Nyolcadik a péntek. Igen. Tehát akkor kilenc-tíz között lennénk, és akkor azon a héten, tehát a negyedikével kezdődő héten keresek egy időpontot, ami önnek is megfelel. Jó, jó, jó. Köszönöm szépen. Akkor... Egy dolgot kérdeznék, hogy nem biztorgálom-e nagyobb mértékben, mint amit elvisel? Igen. Azt kérdezem, hogy nem biztorgálom-e nagyobb mértékben, mint amit elvisel? É, mit jelent a biztorgálás? Hát, tehát, hogy... hogy... hogy, hogy, hogy, hogy, hogy... Tehát, hogy olyan dolgokkal foglalkoztattam, amivel kapcsolatban ön azt mondja, hogy ez a maga a dolga, ebbe ne szóljon bele más? E, nem, mert úgy gondolom, hogy ezek jogos kérdések. Másrésztről, meg az itt nincs ebbe titkai. Értem szóval nem mondok el én sem mindent, mind arról, amit tudok, mind arról, amit gondolok. Jó, csak az, azt sem se értettem meg. Igen, bocsánat. igen. Mert most még nem tehetem meg, remélem, hogy ezt később megtehetem. Ahogy szokás mondani, a katonai körökben az adást az ellenség is hallja. De mi olyan eleme van még önnek, amit egyébként nem játszott ki a partin? Hát azért igyekeztem felderíteni, hogy működik ez a rendszer, ami, ami ellenem fellépett. Hát nézd, én Tehát pontosan láttam. a szereplői igen. indítékai, mert nem ne, legyen az, ne legyen feltétlen vérmes remény az úgyben, hogy erről fényképfelvételt közöl, hogy arra milyen megrendítő módon fog majd reagálni a közülmény. Ó, hát ezt a az Tehát, Az a szörnyű, hogy azért juthatunk el ide, mert még a rendszerváltás idején, mikor az ember belépett a felnőtt kódba, és azt látta, hogy a jog az milyen hatalommal bír, az igazság érdekében, akkor elképzelte szállát volna azokban az években, hogy ilyen típusok lefolytassak Magyarországon, mint amilyen. Elképzelte. Ebben nem vitatkozom. Nem. És akkor fokozatosan fásult bele az ország, lehetett az, ami van, és nem csak az igazságszolgáltatásból, az egész társadalmi közben a próbálom. Belefá... Én azt tudom önnek mondani, a saját... A, a saját példám nyomán azt tudom önnek elmondani, hogy nem volt olyan közszereplő, akivel négy szemköz találkoztam, aztán utána adott esetben a, a nagyilvánosságot, és ez aztán, tehát nem tartottam titokban, hogy volt egy másik találkozó is. Tehát azok a közszereplők, akik eljárnak önnel szemben, és adott esetben ön úgy fogalmaz, hogy szemérmetlenül hazudnak. Szerintem a 98%-uk tisztában van vele. Ezeknek az embereket az igazságérzetük nem hagyta el. Van egy elem, amely közbelép, és az az elem az, ami kiiktatandó, ha már egyszer egyébként képes volt oda bekerülni, ahol most van. Igen, ez, ez sajnos így van. Ezek az emberek, akik önnel szemben állnak, annélkül egyébként, hogy én bíróként meg akarnám ítélni az ön ügyét, ők nem hülyék. Nem, az eszközként Tehát, kezelik ön. Ezt tisztel, hogy ő csak, Jó, hát csak így, tudnia kell az azt, Tehát, Jó, Csak az amikor én... elhagyja az egészet, akkor tudnia kell, hogy, ezt, hogy, hogy, hogy, hogy egészen addig, amíg az, irritáló, az irritált közeget irritálja, addig nem lehet egyébként békét kötni. E, Tehát tönnyire akkor tönnyire vagy legyőzi a... önöket, vagy pedig valamilyen módon békét kell kötni a világon. Én azt hittem, hogy béke van tavaly ősszel, amikor meghozták a felmentő és nem volt én politikai cűköz körülöttem, mondtam, végre valahár így is nagyon sokba került a dolog, de vége. Ezek után kieröltettek egy ilyen szép ítéletet, ezt a jogászaknak később szerintem alaposan ki fogja vesézni, és én ebben ott vagyok, mint elítéletként, mert nem azért szégyen nem lesz az ítélet, hanem azok, hozták, az, ez, ez az ítélet, ezek az ítéletek bekerülnek szerintem a, a tankönyvekbe, a bírói továbbképzésbe és a többi. Lehet, hogy nem majd, de később be fognak kerülni, és ott minden a helyére fog kerülni. Ez rajtam lehet, hogy már nem segít, mondom, de, de ennyiben nyugodt vagyok. Az, hogy politikai játszmákat játszanak, nem tudom, emlékszik-e, ahogy indultan erre, 2009-ben amikor a Pécs vízben. Ah, hát viccel velem, hát én azon hosszan foglalkoztam. Na. Az egy másik kérdés, hogy vissza tudnám megmondani, mondani, de már múltkor is beszéltünk arról, hogy ez ugye pontosan olyan, mint egy jogi vizsga, szerdán levizsgázom önnél ötösre, csütörtökön semmire nem emlékszem. Igen. Na most én is sokra emlékszem, de hogy nem lehetett érteni, hogy most mi a bajuk azzal, hogy. Szabó Iván talán így hívták az ügyvédet, ez nem tudom. Nem igen, igen aki aztán BKV-perbe is feltűnt, hogy és akkor ott volt egy szereplő, egy, egy, egy a gazdasági igazgató, nem tudom, mi lehet, de abszolút civil szereplő, a, akinek neki ment a Fidesz politikailag. És ő neki kellett felvenni politikai kesztyűt, politikai szerepet, mások nem tették meg sajnos. És nálam ez a szereplő maradt meg, mert nem tudom a nevét be kell Egy hölgy volt erre, És akkor azt mondták, hogy nem is Pécsi, mint a mindig ilyes hípusú, és azt mondták, én, hát és ősvonos Pécsi vagy ellentétben magával, stb. De valahogy ez már úgy mutatta, hogy milyen irányba tartunk, ez ott az előjáték, vagy bemelegítés, és utána ez ezerre volt, az, hogy mi a nemzeti tőke, vagy annak átszázott érdekcsoport, mi ez az új igazság, amit elszámoltatás, amivel nem vagyok híve, nem csak magam szerepe miatt, ez nem egy direkt folyamat, itt az igazságszolgáltatásnak automatikusan kell tenni a dolgot. Tehát én azt mondom erről, hogy pontos azok a bírók és ügyészek a, lesznek leginkább hívei annak, hogy ilyen ne történjen meg, akiket ilyenre kínfejtettek. Tehát ez egy zállója is megértődő. Köszönöm szépen a rendelkezésre, állás, két hét múlva folytatjuk, én és közben találkozunk. Köszönthallásra! Önök Császi Zsoltot hallották, és itt megpróbálok valami zenét prezentálni, még hiszen a műsor egy negyed óráig tart. Mondanám, hogy számítanék az önök telefonjára, de ezek után én nem fogadok telefonokat. Legközelebb szeptember 1-én találkozunk, és akkor próbálok valami kejfejjensi jellegű izébe belekezdeni. Addig viszonylag gyorsan vagy lassan fog telni az idő. Megvárobb, amíg beáll ez az izé, nem egy gyors cd játszó, nem állítanem. De talán indul. Távolében dörö janos kukat gmail.com, viszont hallásra. just too many times the people have tried to look inside of me wondering what i think of you and i protect you out of courtesy